سيقول الصفحاء من الناس ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم بصورة بقره دویمه یې څه شروع ده په دې کې اهمه مساله د رسالت او لیسه کې توحید او دومي کې رسالت او بیا پر رسالت باندې نه اعتراضونه او د جوابات مخکدي ځنه ووی اعتراضات او سل د ځنا چې نوغه اتم اعتراض دی هغه دا چې دا څنګه پیغمبر دی کله یو غاړه مخ کوي او کله بل غاړه دی جواب لله المشرق والمغرب يهدي من يشاوي لا صراط مستقيم دا اعتراض دا به صفاحه کوي حادثه کراځي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما کوي ماغوا بیت المقدس موز مذکو لیکن دا دا چې طرف نه بودره چې بیت الله ته بیت المقدس ته دواړو ته مخرا ته کداځه فرض کو دا قبله ده او دلته دا بیت المقدس ته نبی علی سلام باندې غړو درته نو دواړه ته مخرا لیکن کلم مدینه ته مدینه دلته ده دې غاړې مکه نو دابا د کیګو دې غاړې مکه دابا د کی, دا کی بیت الله ته مکه نو بیت المقدس باندې کیږي بیت المقدس ته مکه بیت الله باندې کیږي مسجد کی د اګه ته تم نشیټلې دې غاړې تم نشی راتلې چې دوړ ته مخرا شي نو د الله حکم چې بیت المقدس ته مسکوان نو بیا نبی علی سلام ته مسکاو چې مسکاو لپینځلس لش پارس ول اس میاشتي نبی علي سلام بيت المقدس ته مز کړو روايتونه کي راضيش پاړو ول اس دوه الفاظ راضي مده کي يهودو ته مكملا اسلام کي ما کي کافر و سه اعتراض کاو ما کي کافر داه اعتراض کاو چې دوی ز په ملت ابراهيمي ما او موچرل بيت المقدس ته کړي آغا خو بیت الله جوړ کر دے بیت او دے مجھ بلے گاڑی کئی جا آغا قبلہ خدا وان او یہود با سعی اتراز کاؤ یہود با دا اتراز کاؤ چې دا نبی خو بیت المقدس تا مجھ کئی او د خیرین نبی قبلہ آغا خو بیت اللہ بی او دا آغا نبی ندے جا آغا قبلہ مالتا حدوٹی کیو کن آغا یو اے ځکه زکا کې کے کتمان دا حق دے رو. چه سو اخبا بیتو بیتو المقدس تا مز کئی او بیبا بیتو اللہ تا کئی نو دا خبر پتا کڑیوا نو دا اترازاتو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مهم غوختا چه بیتو اللہ تا زر محکم نو اللہ رب لزت بیاشت پاڑا سول لشمیشتی رست حکم راولی کا فولی وجہ کا اوس په فقط ظالمان اعتاز کوي نور به نه کوي الله ی نله نلی خود خلکو سره سبانانه پاتې شي نه ال اللهله نه ظلم ظالمان به بیا ووي اعتازونه ب کوي مکې وال به وي چې زمون کی مخک اوس په زمون قبول کی الله له ظلم او یهود وو ی زمو قبلای پر خدا نمون د دین څو څنګه ومانو د هر ورته بل غړل الا الذين ولم نور اعتراض په ختم شي نو دې زره دې دغه شوبه جواب دې او سفر حزر کې هر حالت کې انفرادي مزونه اجتماعي مزونه سفر مزونه د حزر مزونه دا ټولو د پاره حکم راوي چې دعوت بیت الله طرف تک وای الله و ایسا يقول صفاہا و زرد چوئی با قفا من الناس دی خلقنا ما والله هم ششوارو دا مسلمانان عن قبلتهم اللہ د دونا کانو علیہا چی دو پاغی بندیو ششوارو نا اللہ الله ارولو الله حکم کردے خبر ختمشلہ قل اللہ المشرق والمغرب تو ایکنا خاص اللہ لردین ورخات طرف انور بڑی دو طرف یا دی من یشاو الی سرات مستقیم سرات مستقیم خودی الله حکم من چاہر دانا چھے بیت اللہ تا مز کہلو سرات مستقیم منبئی یا بیت المقدس تا مز کہلو سرات مستقیم منبئی بلکہ سرات مستقیم خودی اللہ حکم من لکی ما کئی کافر ہو بیت اللہ تا مز کہو لیکن دعنا پی سرات مستقیم منینو اوزن چھ اے بیت المقدس تا لیکن سرات مستقیم منیンタو ولد اللہ حکم برای خب chills یا دی مې عاشا ویلاس راته مستقيم الله او یو کذالک جعلناکم لکنسنگ منتو سر قبله به تر راکړه راکړه دغره ګرځولې ما تاسو متن قومت وسطن غورا وسطن غرا یا درمیانا چرند يهود او نو صلوه پشانت افراط او تفرید يهود چې نه انتهای کمه وک ارسه ګډ وډ نصاراو انتهای زیادهو که رسال سلام من علاج اوڑ کو دا امتن وسطن درمیانای آعادلان لی تکونو چه شیطاس و شهده گوان آل الناسی په خلقو بندی شهده آل الناس رسی مطلب ده گوان حدیث کی رازی چه تاسو دیالله گوانی په مختز مکا که سو مسلمانانیو تن بارکوي هغه مورشه او دا هغه بارکوي دا جنتي سړاو و خسړاو نو هغه خو لیکل شي کوم ولې دا گواهان دي دوه گويو کړه اکه سو کسانوي یره دې بیکار سړاو جانمي سړاو شکر دې نه خلاصو نو هغه بیکار ولي کړی شي انتم شو ادا الله علی الارض تاسو گواهان دي الله تعالی قسمه کمنه تاسو په وینا فستقي کنه ستا سودي او مبارک وي چې خسړې دي نو بد سره دي نو بد کولې او لیکلې شو یادل بیان کوون کې د حق بیان کوون کې كونتم خيره امهت نخرجت لناس تعملون بالمعروف و تنهون عن المنکر بیان د حق په دنیا کې شهادا ورته وی بیان کوون کې د حق او ځین مفاسرین د شہادت نمرات آخرت کی شہادت تے چلالا بل عزت پا دنو علیہ السلام عمد میں تپوسو کی تا اس تا دعوت چارا کر دیا اغو اینا نو علیہ السلام ہون احنیم سوا کالا دعوت ورکڑو اغو با انکارو کی نو علیہ السلام با گوئی کی دا امت پیش کی اغو با اطرازو کی جدا زمانہ خودتا سنو مندل اخری امت دنو علیہ السلام عمد په نسنگا گوئی کی او بو مون تعالی یو کتاب را لګلو هغه کی دا ویلوه لقد رسلنا نو حملا قومه قل بسفيه ما فسنت لله 50 نو غره د آخرت کی غوی وکړه کنه د نوح علی سلام د پاره کوي وکړه د نوح علی سلام په امت باندې نو دواړه مطلبونه ټیک دي شوادا عل الناس په دنیا کې او شوادا عل الناس په اخرت کې کوونه رسول او ش پ غمبر رالی کوم په تااسې یددن حاضر ناظر نه نا دی مرا چ دنیا کې بیان دخ کوي او آخرت کې په دا جنا منکل دوم بې شیددي وجه کالهی ش دهرت کې وجوی کوي که نه څخ کل څخ کل د من غ راددي او دارنګېته آګه که څان چې منل له موجوده او خلقو د هغه په حق کې وګړي نو ډول مطلب دنیا کې هم غوي او آخرت کې هم غوي دنیا کې بیان د حق د توحید او اخرت کې هم توذا پنځه سیفاره لګراوه وي چې نبی علی سلام ما غوي کوي کنا پنځه سیفاره آیات نمبر ده ایک ساٹھا فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ کُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَالَ هَا أُولَئِ شَهِيدًا سرنگی بی حال دی خلق و کلچی راولو منگا دی هر امتنا گوا او راولو منگتا پدغم مجودو خلق منگ گوا نو پدغړه دې باندې يودو د دې چې کفر وو او رسول <سؤال> نه مخالفت وکړ لو تاسو به دوی سره په ځمکه او فرشتو سره راز نه وویل نو دلته غوي آلته په آخرت کې او ما جن للقبلت الې كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول من وي مګر دې لنا لنالما چې مخکارکو ميه ته به رسولات څوک تاويداري کوي د پیغمبر مونږه کارکو جدا کو کارکو خلق ته جدا کو د خلقو ناسوک ميم هغه چې چا تاويداري کړدا ميم من داغه چا نه انکلیو چې واپس کیاله کې به په پوند خپل باندې او ان كانت لكبيرتن للذین حد الله اگر چې دا خبر اگر نه دا مګر لنګران پاک اسانو باندې چې او تعالی هدايت کړې څه مت لوق تصديق قوم کړي راوت اسانو ده کنه چې حکومر شي نو هغه بدلیدل اسان او اوریدل اسان دي اعتراض نکي نو کې بیت الله قبلاو ګرځیدا بیت المقدس عرافات شو نو ګوره چې کوم څه مسلمانانو او دارانګه هم سې مونږ من مونږ حد الله کې داخلو چې الله غو کلکړو اغنبي علي سلام سره وکړځې دل او کوي بیت المقدس ته موږ نو به هم سې اعتراض او کوي بیت الله ته مخ واړو نو به هم سې اعتراض نو محدثین لیکي د قبله د تبدیلولو حکم راغې نو داده دا ماجګر موږ پسې راغله نبی کریم صلی الله علیه وسلم تولنا اول مسج کړه ده بیت الله طرف ته مغبه مزد ما ذکر ده ما ذکر مجھ... نورو جمعتون کې کله چې پتاو لګیدم مسج قبله ته چې کوم ته و نماز کې پتا لګیدل و ما کوم ماډوم را تابعدارو چې نماز کې دنه اغه مسجد دن دن نبېتو بیت المقدس ته ولاړو مانځه کې دن نچاوي حکومراغې قبله بدل شله موز مسجد دن نه واپس لر دومره تابیدار او مسجد قبا ته اغه سار خبر ورسیدل اغه سار ته نو بیت الله تم مخو نو پته ولاګې د کنک کوم چې ارزې مرګرو يهودا افاتشل او چې کوم مستقل مرګری او غنبي عليه السلام سره وګرځیدل له علما چې جدا کومنګ منغه غسوګیا تبع او رسولات چې تابعداری کړي پیغمبر مممن دا غا چا نه انقلبو چې واپس کیږي الله په بینې په پوند خپل باندې هغه کسان چې ارضی تور مل مسلمانان شي نو هغه ورتسل کنه يهودونه وېن کانت لکبير تن الله الّذین هذل الله به شکل دراوي چې بیت المقدس سموز کړ دې دنیا نتل دې دا و بسه الهي الله یو ماکان الله د الله تعالله لوجیا ایمانه کوم ایمان نمراد موزونه دي ماه وده شي نه د الله تعلا چې بربات کې موزون استاسو ان الله ب الناسله را اوفر راحيی یاقیرن الله په خلکو منې خاام شرت کوون کې د میرببان نهبیکرین فل اللهله صللم دغه اعتازون نه ځان بچ کولو دپارت غخته دا چې بیا الله زما کېله مفسرین لیکن جبریل علیه سلام تا ایوانا اوکڑا او ازمان واسنشتا ایتا دعاو کارک اللہ نتو گوڑا بار بار بایدا کتلل اسمان تا چوہی راشی ازا بیعت اللہ تمحکم ذکر جا باز مفسرین ویجا تولو نبیان و قبلہ اگا بیعت اللہ ازنو اینا باز بن اسرائیل و قبلہ اگا بیعت المقدس او نو ورو ټولو اکثریت سره هغه قبله غو بیت الله نوبي عليه السلام هم غوښته چې ابراهيم عليه السلام قبله او د ټامام انبيو قبله غو بیت الله دي چې زه دې را دی حکم لا نور راغله الله یو قد نران تاسو سره وینم چې تاسو متقلب وجهه کان بار بار اڑول راڑول مختل رافي سماي بر اسمان ته بار اسمان ته ګورې ته بار بار قال انه ولي انک قبله و او با گرد و منتاقه قبلیتا ترزاها پسنده پسندا ترزاها مزاری پمانه حال چې توا پا غیبنی دانه چراتسون کے وقه پسند دستا کنا او غواری قدنا نا تقلبا تحقیق سرم وی نومنگا اڈال راڈال وجه کا مختال عرافی سمای بر اسمان تا بار بار بار گوری او با قبلتا فلنول انك ذاهب قبلتا ترزا ها چستا و پسند وي حکم راغن فولي وجهاك شطر المسجد الحرام او گردد مخفل په طرف المسجد الحرام اغه تمخواړه وکنا وحيث ما کنتم فولوا وجوهكم اقوم ذكيتا سوق نووالوي مخول خپل شترو په طرف المسجد الحرام وَإِنَّ الَّذِّینَ أُوْتُوا الْكِطَابًا یقنن آئکستان چاہوت‌ا کتاب اود ا isteه اون اца30弘 اون ٹو نسیبا من chilling اического ادخلق اعطئناهم الكتاب اعطئناهم الكتاب اون Linda او لعل اول انم خلق نق ل اونس اثنان چاہوت testimon ادخل ا 가족 اچوس ا Vinay اق Belle اپی ای نو بت بر Vancouver اس احویل د 68 25 حق دین ربهم طرف طرف دونه د قبله ته بدل شونو دا حق خبره دا ته پته ده چې دا حق وي ولی کتابونه کې لیکلې ده غسی دي ومن الله بغافر لما یا ملود نه الله به خبره دا کارونه چې دوکې ته پته دا خبره حق تا به دا خلاف کین نوزد منول اړ دي کنه زد زده زدي سړی چې ناغا بیا په د لاو من نه پوږي والی نهته تلله دی نه تل کتابه او کچرته تر راړ قسانو تا چې اوته کتابه کلی شو دی کول یا ن ککس منخه ما ته او قبله قانو تعدار نه کو ستا د قبلی ومان ته بتاب ان قبله هم او نه ته تاببیدارې کوون کې قبله ته هم دغودې قبلی مراتې نهدن دی اوغستا د دی نهتاببي کېږي او ته د اوغودی دی نهتابې کېږي او دانا چې ایک پدی کی سره زد دین دغا مسئلہ کی یوبل سر عمرو اندیو ما بازو هم بیتابین قبلت باز یوبل سر رو اندی کنا وقالت الیهودو لیست النصار علی شیئن وقالت النصار لیست الیهود علی شیئن خواب وَلَنِ تَبَعْتَهُوَا هُم مِن بَادِ مَا جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ آوکہ تجرد تابیشلی دادودو خواہش مراتین اومت تین نبي عليه السلام خو نه تابیکی کړه رسل دینه چراغ ته آتا اله وحید ستا مسله په حق دا وحیدا کتاب دې هغه سره دانشته بیا هم دغه تابیش لکه نن څه اکثریت يهود تابيله والله انک ایدل من ظالمین دا واخ کی خامہ حتمه ظالمانو نشی پته ولګی د خوایش پرستل دا ظلم دې اته خوایش پرستو اتباع کل دا ظلم دې مبتدعين او خوایش پرستو څه دلیل وسره نشته به دلیل یو کار کوي او ته تا ویداري نو ظلم دی هغه چې کوم کوي داوم ظلم دی او ته تا ویداري کوي داوم ظلم دی الله او الیندین اته نا او ملکتاب بر او اوتل کتاب دي زه نه اته نا او ملکتاب خ خلق دبه خلق او او کرا چوان ما تبعو قبلتاکا هارو قسم دلیل چیتا پیشکائی، نو سق قسم چی، ما تبیع قبلتا که دا دی بد و خلقو کار دی. چیرا احکامو د اللہ احکام دی پیغمبر تاریقی چې بی ډیر دلائل پیشکی کنا لیکن سڑے بدی نو نی منی. ادی آیات کی خلق دی مانزی کی دن نو چورو لی دل. دن نو چورو زکه خورتا تم مسجد قبله ته وې کړو یو مسجد نه غا دوه قبلوته پوي کړې اوسم نری نري نري میرابنه آل تخکاریږي چې بیت الله طرف ته وبل نري غو نه بیت المقدس طرف ته الټه طرف داخه خلق په ګنال الذين اتيناهم الكتاب اا کسان چې موږ ورته کتاب ورکړدي عارفو نه وو ضمير قبله ته راځي کوي پیغمبر ترا دی کوي قران ترا دی کوي یاره فون نو دا پیغمبر کما یارفون ابناهم دا قران لا کما یارفون ابناهم دا دین کما یارفون ابناهم دا دین دا سی پیجنی چې دا حق دین دی دا قران دا سی پیجنی چې دا حق قران دی دا نبی دا سی پیجنی چې حق نبی دی لکه څنګه خپل ځامن پیجنی جوی سند نه خطا کیږي نو دا شانتی داون دون نه خطا کیکنه دیر و کسانو که دو دی اولارده. گیلرین پی جنی. اقبل زویه ن خطا کی گی ندون دا حق دین پیغمبر قرآن اگر اوپی جندرلینا اور تذکری موجود ہوئی کانا کتابونک ایک. پاعتنه هم کتاب نزنشل کانا و این فریقم منهم دغل احضی کتابونالا اکتبونال حق انخامخا پتی حق و هم یعلمون دو پیگی چموند دا حق پتکن خواره په تله مو حق پټکه دا کسان شخوايش پرستي دا قرآن و ته خفطر مو خاويش پسي او اوران او حديث کې مو سره دليل نشته دليل په اعتبار سره اګار مې خل کې کټګوري اعتبار په اعتبار سره خاويش پسي روان دي او ان فريقه مو اصول مبتدعين هغه ته خپته دا چمن کتمن دا حق و خق حق پتو ملائکتمون الحق وهم عالمون اللہ وی الحق من ربکا حق و طرف دے رفسانہ دے فلا تکون ان من المترین نمکہ گا تشک کونکو ناک شک کونکو نمکہ گا کنے شک پدی کنمکہ دے اللہ طرف ندے دا حق دا خلق پتے دے کنے یرد آخو آغا پیغمبر نمالومی گی عبداللہ بن سلام انا تمہ رضي الله تعالی و تن تپوس کوم چې تاسو پیغمبر دا سه پیژنې لکه خپل زوی اغه نه دینه خپي جنو دینه خزينې خپي جنو ولي زه یو خلاصه کيده شي چې کيده شي اخر خیانت کړي امو ته دا د بل چا زوي خزه خيانت کړي او دا د بل چا لیکن پیغمبر کی چانه شاك نشته زو شک کې دی شي نو چې یو تا پتا را حق ده نو بلته هم پتا دا کرا زکه کتاب فو دواړو لسته لیکن یو پټ کا یو سرګم کا ادا منجا لبللا دا یو توفیقی وما ما توفیقی الا بالله الا حول ولا قوت الا بالله بحق اظهار دا ډیر مشکل کار دی و ان ہا لا کبیرۃ حق اظهار دا ډیر مشکل کار دی نزنو حق اظهار وکا زنو نونشکنا الحق من رب کفلا تکونن من الممترین و لکل مجاتون هر یو شخص ملت پارا یو طرف تک مسلک تک دین ده دي هو مولیها دیاغی طرف ته هغه مخگر زون که ده یو با یو غاڑی مزکی یو بل ببل غاڑی مزکی یو بیو مسلک پسی مندی وی یو بل ببل مسلک پسی مندی وی جاحت تک طرف تک دین ده مسلک تک دین دیک دي. اول تروان دیکھنا، تاوزا سورت انبیاء لگ روان روائن، سورت انبیاء دول سمسی پارا، سورت حج انبیاء، سورت حج، آيات نمبر 34 ولکل امت جنالمنسکن غور لیکل امت جنالمنسکن ترتیب او طریقه د قربانای تاسو دغه صورت دو په یو پانو رستووار آیات نمبر 77 لیکل امت جنالمنسکن ہمناسکو هو لیکو مت هاار او مت پااره جاله ګر زول د منګه منڅکان ترتیب او طرریق د بند دګي همنا چې کودو چلیږې پاغې بابان دی نو لیک وجهتون دلته و که نه لیکلې جهتونهغې طرف دیې مر زون ک فسته قل خیررات نوته به س کوي تاته فستهې قل خیررات ته د خلکو تک چغا دنگ کارونو کی دین کارونو کی چکم افیدی خبری کناغی پسیلاشا افیدی خبر آغدا چکم پیغمبر در تخی دانا چک خلق سوئی نواغا خدا ولیکل لیموی جاتون آری او دپارا چین نواغا یو طرف و طریقلان مسلک دیں منسک دیں او داې دین دی هو ملینو تاسو بهڅ کو اسحی طرریقی بس, بس لا شي که نه فته ق خیررات تکوو یاې کوم الله جمعیان نه تکوو چرته تاسو یاد کو الله جمع رابری الله تعالله تاسو آخرت کې ټولی او ځ خلک وکل یو غر روانې کله بلې غړی نو فته خیررات مراتېامیردي تو ددې پبان ش نه کپدیمه نک لکشا فستوې کول خیرات او وسخو د خلق منتشره د اسوک مشرق کا اسوک مغرب کا اسوک شمال تا اسوک جنوب تا سوګر او غړ اسوک بوله غړ لیکن مخشر میدان کې بتول یوځه شیک نه نایمات کوو یات بکم الله جميعا یسنم فسرین بل مطلب وای اغات دنیا کې هو مختلف ملکونو کې اسوګ مشرق کې د اسوګ مغرب کې د اسوګ شمال کې د جنوب کې لیکن مانځو وخت تاسو درې کوي قبله تموز کوي نو ټول جمع شل کېنه په یو کې قبلي هر ځای کې چې اي طرف تاسو غيو دي ان الله علی کل شی ان قدیر الله پاک په هر شی من قدرت ولر دی دارا غو من حيث خلقت فوال لو وجهك شطر المسجد الحرام انه للحق من ربك ومن الله بغافر لما تعلمون ومن حيث خرجت اقوم جناچه وتلئته وجيت نو ووتلئته وجيت سفر دپاره فاوليو وگر دو مواجهه کا مخ خپل شطر الحرام ات طرف المسجد الحرام و انه للحق من ربك يفرن دا خبر حق طرف د رب سنا الله بغافر لما تعملون نه د الله به خبر اجازه کارون نچ تاسو کوین ومن حيث خرجت كنتم شطرا. شطرا زلع زلع فولو فولو او کوم ځای نه چې تللیته نو فلې ووج ک طرل مسرام حيما کوم فول کومطره کوم ځ ک یا تاسو اوګ دون ل فللوګ د کو مخون اخپل ش په طرف چې مس حرام مفسرین لې چې داور ځ د درې زل فوللو فول لو ووي او اول ځل چې وایټ تا ته آیات نمبر 144 کې نو دې کې تاسو وایټ فوللي وجا ک حرام وي ما کنتم فوللو وجوهكم سترًا اول ذلوجوه وجوهكم ودا حکم راګي د هندل چې تاسو یې فولو جوه کو تاسو هغه طرف تمه وګرځوي نو د هندل دې د پاره وي چې دې منی اوس دائم شي کلک شي دوام کوي په دې منی دانه چې اوس لګ وخت ته په دې منی او بیا چې ناګه بل غاړو واوړي او در هندل چې نو فولو جوه کو هغه د دې لپاره وي چې دا اوس منسوخ کیږي نه نو دا دایمي حکم دی معول ځل فولو جوه کو حکم راغی به مزل چې فولو جو کو نو اوس دا حکم چې نه را دایم دی سره زو د پاره نه دی چې بیت المقدس چې نو هغه شپارس وللس نهشتو د پاره و داوم دغسی نه دا دغسی نه دی دا دایمې درم ځل دا چې دا وس حکم منسوخيږي نه یا اول فولو احکم مؤمنانو د پارهو چې فولو جوګم دین چې نغات تاکید د پاره شو او درم چې نغات د فده مخالف مخالفت پاره چې تا دلیل ختم شو د فده حجت یا زین و مفسرین وای اول دل چفو لو ول نه غی سره وای نو الذين اوت الكتاب علمون انه الحق چکم نمننا او پنت به حق دې ا دوم دل چویل دې نو سره دې الله طرف نه تایید دې وای نو للحق من ربك ا درین دل چویل دې نو غی طرف غی سره خلقو بانی ختم الله حجان الله يكن للناس الله حجا بخلق سبانه پات نشکنا خبر ختم شي لو دا درم دل شو فاول جو حقم یا زنه مفسرین یو بل ترکیب وي غدا چاول دلتا ته حکم ملاوشه د څه شي چې تا حرم کې دن نه حرم کې دن نه ته ته حکم ملاوشه حرم کې دن نه نوبه چې نا بيتو الله ته موس حرم نه بارش لیک نو بیو ام بیت الله او که سفر منی نو بیو ام بیت الله تمسکای یو حکم شد حرم دنه د پارا دوم حکم شد د حرم نات چې کله ته باروزی هغه د پارا او دریم حکم شد سفر د پارا چې تل تاله سفر د پارات غیر علاقه ته ملت نه بم بیت الله تمسکای کنه بلغه غړونه کوي نو زک اچن هغه فوللو فوللو چې مګه دا بار بار راغې نو دا چې اخر مونږ ویناو دا اول مشرب حرام مکه کې دنه دیم ځل فولوک مکینا مدینه نبرکت اوتلې نو دا دریم ځل چې نغه سفر مونږ لاړې نو به موم بیت الله تموز کوي حکم عام ده موقيم دپا راهم ده مسافر دپا راهم ده او بیا کله فوللی او کله فولنو فوللی پیغمبر ته حکومت دی نو فوللو ماته حکم دی فوللی انفرادی حکم دی نو فوللو اجتماعي حکومت دی هارت بار سره جواز مز که جمع جمعکای ک پیغمبر دی کومته طول تدا حکومت راغی کنا ولی لیان لا یکون للناس علیکم حجت 12 بارا چې پاتې نش خلق د بارا پتاس منس دلیل یهود اعتراضونه کې داسنګ نبی دی اخیری نبی قبله وکوه بیت الله او چې مکیواله اعتراضونه کوي چې څنګه ځانته ملت ابراهیم وای دا قبلهوبه بیت الله او دغړو خلې بنسله له الله کو نه لن ناس علیکم حج ہاں الا الذين ظلموا منهم مگر غظالمان چې دی نه بیا بوم لګایي کنه هغه بلا دلیل لګایي او فام الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه زړه ته کوګواله ده خو ما ته شابه همین پسمنه او پسراوان ده ته څه ما خبره کوي هغه ولتکې ته څه ما خبره کوي نه دعا چل خي او بدوانه مني ذکر چل خي نو ذکر نه مني مستل خي او بوزنه مني خو ظالمان دي الله رب العزت الا الذين ظلموا يهود بوم به اعتراض کوي يهود کي ظالمان هغه بسوي زموړه زموږ قبله پري خدا موږ دله دین سره سکو مخه ولله به متراز کوي یاره د قبله تر مخه کوس پرورو زموږ دین ته بیا راشي زموږ قبله پري خه وا زموږ دین پري خاو قبله ته راغې ایمان قريط به زموږ دین ته وراشي الله ولي فلا تخشوا مخشوني دونم یره مکو ما نه یرو کانی اعتراض وکیدو کید کنا وليتمنا علیکم ولعلکم تهتدون دا تحویل لقبله دا یو نعمت ته غشيشته سموتل چې پوره کم زاو نعمت خپل چا دا تحویل لقبله ده دا ګوره نعمت ته کنه چې تا تا د حکوم راغئ اور پسو ویل علکم تحقدون یا ذن مفسرین وی ولیتې من علیکم چې پوره کم نعمت پتاسمه نه دخول د جنت ته د مرګ نرستو کنه یا ولایت منیمه علیکم هغه مرګ په اسلام او بیا دخول له جنت ته او بیا دیدار د دی الله رب العزت دې ټول ته دا شامل دي ولایت منیمه علیکم هغه دار حکم له اولګ ولایت منیمه علیکم هغه چې نعمت پر کوم پتاه سمونه دخول له جنت یا مرګ په اسلام باندې یا دیداری لا هی ټول خبره داخل اخلي دي ولعکم تهتد او دې لپاره چې تاسو پیدایت به ممای یا نکلکشه په ہدایت باندې کمارسلنا فیکم رسولا منکم د نعمت پرواله د نعمت داسې دی لکل غل رسول پتاسو کې هغه تاسو لپاره یو لن نعمتو نو داون د ګور دا تمام ام بیاو قبله بیت الله دمخ کېدل داوم چې نغاو خلې نعمت tekan له ک څنګه پیغمبر چې نليګل نعمت لکهد من الله علی المؤمنین ایذ باثيهم رسولا نو داوم نعمت tekan پروال در نعمت داسې دی لکه څنګه چې نغاو ویګل او متا سو کې رسولن پیغمبر من دتا سو نا دانا جوس قبلله دا غې اکام خدلو سک نشته احکام خودلو خدلو کنه رسول دی من به د هغه جب منې نه من کوم دی رسول خواغ چاته ووي چې خبره کوي که نه خبره وسط کو لو علیک یاې نه فده به و اوزهه کې دا و را شي که نه رسول راغلی چا طرف نه راغللی الله طرف نه دا رسول به د چاانې من کوم وي ستاسو بارای شړې باندې تاسو ته خبر سره کوي اطل عليكم آیاتنا چه بیان کې پتا سوم نه آیاتونه زموږه او یزکی کوم او چه پاک کتاب تاسو ها اوس دا پاکي واپس راځي پاکي واپس راځي په تعلیم د کتاب او د حکمت سره کنه او يعلمکم الكتاب والحکمه او چه تعلیم در کتاب ست د قران او د حکمت او د حکمت د سنت تاسو پاک او له حالات د سورو کې حالات داس یو سورو کې چې خلک قسمه قسم ګندګۍ کې پراتو کنا مفسرین لیکي چې ځنه شرک کې پراتو او دا و تشکیه شې ده من شرک له توحید کوم چې پاک کې تاسو نو ځنه ګنده دې کوم ګند کې پراتی ما ګند و پاکي کنا بټوري مثال یو څړین له مز ناراضی اغا موز بنا نا پوچھ گئیم اغا تور تور ازاز تازت چین بخاری ویمه قرآن ویمه تفسیر در تور اغا اغا اغا ابتدایش یا خبر ناول و پاقیم کم مرض کے مبتلای اغا مرض به لے که کنا اغا مشرک تور از اغا موز در تور از اغا چل در تخیم تواف چل درته او اغا دارنگی نفلون چل در کوم نا کم گن کے مبتلایت اغا نبا ل مشر کې هم طلا دی نو تکې دا دا چې شرک نه توح بوزین او که محدې لیکن ریا دکلاوی کارونې کې نو من رییا للی خلاص بیا تزکې دا دا چې رییانتې خلاص تهبوزین او دا سړی دروغجن دی نو منل قزمی ل ش کوېطب د داسې مینتتو کې چې د دروغ پرې د رتیا تلاړ شي که نه او که دا سړی خیانت ګر نو منل خیانتې لنه د توبدا سه مهنته کې چې دې عدالت در شي کنه او که تکبر کوي نومینال کبرې ل التواضع داسې مهنت پوه کې چې تواضع تل شي او که سره بد اخلاق کړي نومینس سو ال اخلاق الا حسن الخلق داسې مهنت پوه کې چې د تشکل غي ته کوي کوم مرز دغه بل لري کې لکېاتن اسپیتال تل ور شي ایاتن وځم اخپي کې ډډ دی نو ډاکټر وې چېر ما په دې سره نه علاج او <معبور> بسستا سر علاج کوم د هغ پریشن به کوم غ د مری نو بیا دسینی نو بیاړه او بیا به دېقطته رام د خو کمقل دی که نه بایدغا خپغک د توستا سر پریشن کوم تارنغ به د خللا چې به د اخلاق دی نو دغ اخلاق سم ک حید نههیا بغي د حسدی دی نو نه تبا وځله حابو مینه محبت چل بهه خئ او که خلکو سره قطته تعلق کرانان دی نو نه تهان جوریله تواصل دا دکنه او کده چې نغښ خلکو سره تعلق نساتې قطره محبه کړي مینت تقات او ال تواضد مینا محبت ته تشکی خو دې ته وي کنه چې کوم مرذ او دغه دغه وخت کې پدغه خلق خدا ټول پراتو کړه رطول مرذونه پک پراتو جنگول پک کومو بغزونه پک کومو مشرکونه پک کومو وایو چې کوم او دا تشکیه په څه کېږي لکه صفای په اورا دین وو او پرسيخه کړه و یو لیمو کومل ک تابول حکما او چې تعلیم برېته او د قآم حکمت ته د حکمت ی آلی کو مایا نه دی هلته اجمالی دلته تفسیلی یی کویاې نه دې می مقصد به تشکې لته د لب چې دا سړی بار نه را غواړی یتی کو نو مخکې دا تکې سلوه او مررتوه دلته دوی می ک راه دای. پکار دا واڅه ترتیب وکنه اول چې ایت لو علیکم ایتنا بیا و یولم کو کتاب او حکمت بیا و زکی کو داسوي دلته خدا ماخره اغلا مطلب دا دی چې د دې دعوت ورکې نو اصل مقصد بد دای چې د کفر او شرک نه بچ شي کړه دلته مهم مقصد دا ذکر کئ او دا کفر او شرک نه بچ کیږي په هیڅ تر اخ نو البته تاسو مخکې ذکر کړو چې مقصدی شی راغ دی وځکه کو یولم کو کتاب او و يعلمكم ما لم تكونوا او خبر در کې تاسو ته دا غوښتنې چې تاسو ته دا غوښتنې پټنوا ریسه مطلب ده هغه حالت بیانول د محکمو چې مننن کو سره داسې شو نه مننن کو سره داسې شیدا حالت د محکمو قومونو د امبیاو تشکيلات او که کنا چې شانسې کور افلانکی سمسره نو کامیاب سل دا کار دا کار مکوای فلان کو دا کار کړو نا ناکام شي او یو ان لم کوم عالم تکورو تعالی مون حالت ته مخکنو قومون و ذنبیاو فشکورونی اذکرکم اشکرولی ولا تکفورون قیامتونه راغل پیغمبر راغه قبله راغه کتاب راغه پدې که کا روکه کنا فشکورونی اذکرکم ما یاد کین ز وتا س یادو مشکرولی او شکروک ازما ولا تکفورون ما شکری مکوای دل تک کفر نمراد اگر کفران دی نیامت دینا شکری چورتوئی فسرین لی که دا دی الفاظو کے تعمیم دی دی رمانو تا دا الفاظ شامل لی فذکرونی اذکرکم دی دی مطلب دا دے فذکرونی ما یا دوائی پا اطاعت سران اذکرکم تاسو یاد کم پا مغفرت سران زمان اطاعت کاؤی نزاو مغفرت کم دا اصطاعت اطاعت بساسو فضل نزی یا بل مطلب فذکرونی ما یاد دوای په مجاهدی سره اګرو کوم ز سو یاد کوم په مشاهدی سره یا فګرونی ما یاد په دعاګ دعا سره دوان غوا که نودون تجبه کوم اګرو کوم ز وتا سو یاد په قبولتیا د دعا سره یا فګرونی ما یاد دوایی په جزای سره اګرو کوم ز تا سو یاددمم په فض رپل سره یا ځنی علماء وی و ما یاد دوای په خلکوو کې رو کوم ز تاسو یاد په فرشتو کې تاسو په مک یاد دو مخلوک کې ز به تاسو پاسمان کې په فرشتو کې یاد دوم ف یا ف ما ما یادای پهحت کې او پرراحت ک ما یاد کوې کورو کوم ز به تاسو یاد په تنګی کې کله تاسو مې تنګیر حالا ز بهسو یاد کوم کا راحت کی طال اللہ یادنی او مصیبت کی بیت چن راک اللہ تہ چوی وای ما اللہ او ما وسادت کی احد یا حفظ کرونے ما راحت کی او اذکرکم زواتہ مصیبت کی, یا کی یاد کم یا حفظ کرونے ما پجون کی ادوائے اذکرکم زواتہ یاد کم رسو دمرکنا جون کی ما ادوان مر رسو د زیاد کم کن. یا ف کروې ما په اوعبودیت سره یاد دوای زما بندې کوئ ز تاسو یاد کوم پهصففت ویت سره چې ضرروونهسو پرهم یا ف کروې ما یاد دوای په کو ی خلاص سره دوای ز تاسو کوم خاص خصوصیت سره که یا افظ ما په دنیا کیا دوای نواز کرو کوم ز تااس اخرت ک یاد کوم ف کرو و کرولی زما شکرو بااسئ سممت لو زما شکروکئ ولئن شكرتم لازيدنكم ولا تكفرون ونعشمكم قوي نغور اهم محكم سل كان تحويل لقبل وشا اذا نعمت دي چه نعمت تنو پر نعمت باندې شكر وكل प्रकारे دي ولا تكفرون ناشكرين مكوي نفذ قروني. قروني. ولا تكفرون يا اي الذين امنوا استعينوا اوستو شکر کئ او دا نن چې نغه نا شکرې نه ځان بچئ دا د الله په امداد او توفیق سره کی کنه یا الله دینام نستعینو ایو مینانو امداد طلب کئ الله رب العزتنا بسبر او کول د صبر او وصل اپ کول د منزه ته الله او استاد سو امداد کئ لیکن اوی لا دا چې تاسو صبر کنه صبر مخکې مونږ ویلو صبر په اتاعت شروع شو کلک شپیدانه چور اوجو کې بلل دی پرېګیدې صبر په مصیبت باندې چې صبر دوه کله به وا ویلا مکو کلک شپي او صبر د ګناولونه یو ګناه د پرې خود نو کلک شپي چې اوس به به نن کوم صبر علی الطاعات صبر علی المصائب صبر عن المعاصی دا درې غټ صبرونه دي نورم هم د دې اقسام شته لیکن غټ دا یاو الذین استعینو بالصبر والصلاه امداد وغاړه د الله رب العزتنا بچامه نه اعلی ادو وکم په خپل دشمن منه پس سره په کول د صبر او صلا په کول د منظر ان الله ما صابرين یقینا الله سره د صبر نه کو نه ليك صبر نه کو نه سو صبر کئ ده الله رب العزت معیت او سره د کنا مطلب امداد او نصرت ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله بل احياوا ولكن لا تشعرون ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله استاذ امداد غړې الله نه او دشمن منه که دشمن دلاس نه یو تن شهید شو ناغه تا مړې د عام مړو پشانت موه اې کنا زکه هوت کې کسان شهیدان شل منافقان او تذکری کولې څه خير راووت دنیا د ششرتنا ادارنج پاتشوک پلان مړشلل دا مسیبتون راغلل، دا خلق بای الله نا اللہ ویوالا تقول امو اے دی مناغا چبارکی، یکتالو چاگا قتل کرشی، فی سبیل اللہ پلا رجی اللہ کی، سبیل اللہ ستوئی، غلماء لکی سبیل اللہ نمراد اعلاد کلیمت اللہ لے، سی دی دی دی پار قتل شده، دی محنت کوشش شروع، مغا برابر خبردان چې بيصفته اكو بل لسان دے لسان ده دا د عام ورکو هغه چې په چعملا وکړم د بیان کولو هغه چې په چعملا وکړم د قران بیانو هغه چې په چعملا وکړم د اله د کلمت الله د سورته د کول کنه الله اطاعت الله تعالی په سبيل الله اله د کلمت الله دې ته شامل لګنه دا نه چې صرف میدان جنگ کې مرشونه هغه شهید دي کې مرشونه هغه شهید نه دي بایان کومرشونو هغه شهید نه ده هغه مېلاد کلمت اللہ بسیف ده داوم ملاد کلمۃ اللہ بل لسان ده دغه کومرشونو حکم یو ده اموات ولاد دې مو آی او چا بارک چا قتل کړي شي په سبیل الله فنار دې الله کې اموات فدا مړ دې پشان د نورمړو وسرین لکي کسایر لموات یا بې منځاله غیر من الاموات دا پشان نور نرو مړودي نه هغه خپل کټ مې مړ یا خپل سبل ووج نه او د الا کلمت کل تو لا د پاه مړه دی د دواړو کې فرق دی نه د دواړو فرق دی یا د حکمت ډیټی کې دی مړ شو او بل چې خپل کور دی مړ شو د دواړو فرق فرخت دی حکمت ته د ډیر زاز کې او د خترتهپوس نهشته د زاز طرغه دفن کې بیا ساو تم سر کوي بیا یاداشو یاد شو اداررنې تحری دو مغو کې او بیاسه تعرفون هم دغ کوي ې دکمت کار کې مړ دی که نه د مړه د دا بلو مړ دی لیکن دغه اتبار سره خدا ظاهران بار سره خدا دا دوړه یو شانت نه دي که نه یو دی الله کار کوي جات کې د بلکور دی نو دا دوړه یو شانت څګه ل مو غ چا بارا کې قتل قتلکی شي فی سبیل الله پلار د الله کې واتون چې دا په شان د نورلوو یا دو مرګه عبستیک بیکاره دی نه بل احیاون بلکې دوتای او جن حاصل له څنګه ژوند دي ولکل تاسو ورون لیکن تاسو پاغه مې نه پوي کې چې دا څنګه ژوند دي اوس ولګا وی دا داسې ژوند دي ډوړې خوري کی ګرځي ګرځي را ګرځي او نه او وسوي ونی هرکه قران وی ولکل تاسو ورون نو تاسو په تو لګی دا چې ګرځي طات سپه ته ولا غلا دیبینی طات سپه چې دې راضي طات سپه ته ولا چې دې او الله ولاک الا تسور دغه جنن کا سنه خبر مطلب دا دی یو دا ژوند دنه مون خبري واغ سره ناشته هغه ولاندې هغه ډوډۍ خوري هغه چانس کی اگر دی دا داسې ژوند دی چې مون ته دې غی پته نشته چې دا څنګه دی ژوند دی لیکن مون ته پته مخصوص مخصوص اور کې چنه أغاک دومره ژوند ته ملاوی کیږي غیر سزا په محسوس یا راحت په محسوس کړي کلا شوډري کا ته خپته نه لګي کې څنګه ژوند دی دته څنګه ازاب ور کولې تا خو زم ما استاد هغه درینه واشنه بار دي کنه الله بل احیاء بلکه دو ژونديدي په ژوند سره څنګه ژونديدي ولاکه لا تشورون لیکن تاسو هغه شعور نه لرئ د ژوند ترا څنګه ده نو نو قران اجازه کې اجمال وي نو بل دی کې دغه تفصيل کوي کنه بل احیاءون دایو قسم ژوند ده نو څنګه ژوند ده تاسو سوره کعله عمران راوړئ دا سلام او آیات نمبر 169 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله هم اموات بل احياء عند ربهم عند ربهم قال متصنگوا فيقوم رهم دلتوي ولاك لا تشورون قاتفته نشته ولدا جن دی آیات تفصیلو که بل احیاء اون جوندی دی نو کمزه که جوندی دی نو عین دارب بیهم دی نو عین دارب بیهم سنگه دی نو بیا وضاحت نبی علیه سلام کهی جدا شنو مرغوب و ججور که دی جنت کې سریگی را سریگی او دارنگ دی عرشلان دی کندلون که کی جو کینی وضاحت نبی علیه سلام که دینا خوازی خشلا دلتا بل احیاء اونو نو عالتا ہوئی جی بل احیاء علتو ی ربهم داسنی وی کلو بل احیاون فی قبورهم عند ربهم دی غین در ربهم څنګه پیغمبر اسلام دی وضاحت کړي نو خبره ختم شله بل احیاون عند ربهم بلکې دوه ژوندې په لیدرب د دوه الکلات سورون لیکن تاسو نه پیګئ او دایندربهم چې وی تاسو د سورۃ النحل غون رواړوي سورۃ النحل التو بالکل داوی چې سرو ژوندینه دي مطلب دا د دنیاوی پار سره سوره نحل سوال سم شپاره آیات نمبر 21 امواتن غیر احیا وما يشعرون یا لا يبصرون امواتن غیر احیا نه دي ژوندې دلته وي بل احیاون دلته وي غیر احیا مطلب دا امواتن مړه غیر احیا نه دي پا دنیاوی جوان سرا غیر و اخیا ندی جواندی پا دنیاوی جوان سرا او دا چه جواندی دینو دا برزخی جواندی دا علماء اقال دی پا دی چی دا مستقر دا ارواح حسی شدی مستقر دا ارواح نیکان و روخون علماء اقا پا آلاء لین کی دی او د بدن او روحونه هغه په جن کې وکي متعدد اقوال لیک چې اعلی الین کې نیک سړي روح شق متصنگ وايي چې بل احیاءون فی قبورهم اعلی الین کې او دغه ژوند چې نه هغه برزخی ژوند دی و می ورایهم برزخون الیوم یباسون قران ثابت دی نو دونیوی ژوند له دا د مرگ سره ختم شو. شي ځړې شو نو دا دونیوی ژوند ختم شو. نو برزخي ژوند ده دا چې کله خلق دوباره ژوند ژوندې شو محشر میدان کې نو برزخي ژوند وختم شي بیا اوخرهوی ژوند شروع شي اوخرهوی ژوند چې دا به ترته ختمېږي نو یو دونیوی ژوند ده د مرگ سره ختم شي دي نه پاپله برزخي ژوند ده ځای حقیقت منه ما او نی خبر قرآن کی ویل حدیث کی ویل تا نیک خبر سمره قرآن کې ویلي حدیث کې ویلي په دغه منه ایمان ده چې به برزخی ژوند دي او دوی ژوند حاصل لري دا چې ژوند دي چې ولایا تشورون تاسو حقیقت منه داغي نه پويږي اوس دغه برزخی ژوند تا دنیوي ژوند ویل دغه قرآن او حدیث خلاف ته چې دی برزخ کې ژوند دي د دنیوي ژوند سره نه دنیوي ژوند سره ختم شو برزخی جوان حشر سره ختم شد. اوخروی جوان دا چرته هم دا بامیشا همیشا دا پاری. نو امی ورائی هم برزخون الى یوم وی باسون جوان برزخی جوان دا قرآن نثابت دی. چکل قرآن نثابت شد نو بیخود انکار سو گنجیشی پاتی نشد. اوز مطلقی دا قبل خلقو مشهور کرده. زمونگو زمونگو سازان، او د ارنګ قرآن او حدیث او د کتابونو کې کوم وضاحت اګه دغې دي چې مونږ وایو چې قبر کې دنیاوی ژوند نشته ته پمږ اعتراض کوي نو دا څه وایي دا ټیک ده چې قبر کې دنیاوی ژوند نمنې بیا خو خبره ټیک ده کې څنکار نشته لکه تدا تد وایي چې مرنه وروسته ژوند منی دا خو دروغ دی دا داوه چې قبر کې دنیوي ژوند نه دا خو ټیکتا مون دنیوي ژوند مرګ سره ختم غنو چې مرګ راغی دنیوي ژوند ختم شو قبر کې برزخي ژوند دی atwa hayatun nabi munkir de دا خو غلط خبره ده ولی غلطه ده کته دا شی وای چې قبر کې قبر کې د نبی د پارا حیاتي دنیوي مونږ کردنه به خو ټیکتا او کته دا وای مطلق حیات وای بهوم غلطه دا حیات برزخی وای بهوم غلطه دا زموږ د جماعت یو رکنم دا سي نشته چې حیات برزخی نه انکار کړي حیات برزخی منکر څوک نشته حیات برزخی ها حدیثونه ثابت دي قران ثابت او د ارنګ د دا علماي اقوانو ثابت دي حیات برزخی نه انکار نشته نو دا تلبيس الحق بالباطل دي ته حیات النبي منکر دي آپ لدا شنو وی چې قبر کې نبي د پاره د دنیوي ژوند منکر دي ولې دغه په خپل پساویږي يهودو کومکار کو نه دا کې د تویل کېږي تلبيس والحق بالباطل حیات النبي من دي او که حیات النبي مون خو د قبر کې د کافر ژوند قايلو کني هغه ته عذابې قبر څنګه ملاويږي هغه چعذاب اور کول کېږي قبر کې نو چې ده یو جنډر نه ده یو قسم لا په ژوند نو د تعذاب څنګه ورکول کېږي د عذاب سفیده دا موږ د کافر د فرعون د بوجل د تمام د عذاب قایديو نو بغیر د حیات نو مسنګل تعذاب وی نو تلبيس الحق د وي چ حیات النبی منکر دي نو تر نر شدا سو وکنه چې قبر کې نبی د پارا هغه دنیاوی جن منکر دي قبر کې دنیاوی جن نه منی بل خلق تاسو حاشرو کی هغه وایي ټیک تا کنه لکن تلبيس الحق بل باطل کوي کله څنګه ځنه مشرکان وای یره درود درود نه مني داس نه وای کنه چې بانغه مخ او بانغه رښتو درود نه یا یا رسول الله ولا درود نه مني ما هم دا کړي رسول دې درود نه مني ځان کې غیرت تیوا چې داسې دوی کنه چې بانغه مخ کې درود نه مني او بانغه رښتو درود نه مري به هټیک ته وایځه ਕਰਨه مري دوان نزان کې دی غیرت او اچدا سيوي جنازه نه رستو دوانه مري داسي دیوي ذکر بیل جاهر نه مني په زور هر وختي داسي نه وي لکه خلک ماني يو اشتباه په لکه يره دعا منکر دي او دارنګ دي ذکر منکر دي د حيات منکر دي د تلبيس الحق بالباطل کي لیکن طول خلق واقع نه کوي کنه هغه بيانونه اوري په ستورتا او کنن سواته نه پرې دي جلسو نو موبایل خو بندول نه شي ممکاوا ممکاوا ممکاوا. نو خلکو ته پتاولې کې چې دا دروغ وای و خيرات نمنې مونږ شومې مقاو ترې مونږ او صليختم مونږ نو ځان کې غیرت او اچو داسې وای کانه چې درې منې مني وال پدې رې مونږ او کانه په بلې رزوقه اني ورته وای صليختم نه مني په صليختم مونږ او کانه په بلې نو تلبیح حق کې چې خيرات نه مني مونږ چې خبر ته زیلار شي اغله دوه او کاه عبرت او اخلاق اغه ته سیدی مکه او هغه سوالونه مکه وی کرامت نه ماندی دا اولیا او الکداس وای کنه چې قبرستان کې سیدینه مانی الکداس وای کنه چې هغه نو سوالونه نه کوي دا سينه وای ولی خلق ورته وی جل الله نو سوال نه کوي خبر ته کوي نو تلبیس الحق بالباطل دغه ته وای کنه چې خبر یو وی اده پېشکې به بلا نو طقشان ته دلته حیات مسله هغه پېشکې به بلا بل احیاءون ان در ربهم ما ان در ربهم ته کې اشتقنا قران بیا خبره ختم شله ته ان در ربهم يلي خبره ختمه ده ولکن لا تشور نو تابثه تولګنا چې ډوډۍ خو لري او چیش کی او غرځي او مزونه کوي ولکن لا تشور قران کې الله رب العزت تو یعبد ربك حتى ayat e al yaqin مرګه پر عبادت کا نو مر خو چراغ غنه رستو عبادت شته دینا هغه کله نه قران خلاف ته بلحیانه ولیکن لا تشغرون اوز دامرگری شیدان کیگی داخل اپتلاع دا امتحان ده پا, دی صبر پا کار ده صبر پکار دیکن ایواللذین آمن استعین و بصبر و الصلاح این اللہ ما صابرین و لنبلونکم و خام خاز معیش بکم مستاس بشین پیوشی سر من, ال... من الخوف دیاری والجو دلو گئی گوان اقسی من الاموال اپکمول دو مالونو و الانفسو دنفسو دنفسو و سمراد دمیوو دی آیات یو مطلب داره خوف نمرد د دشمن خوف شو جو نمرات چې نغه قاتونه شلل نقص من الاموالنا کومول د مالونه شلل روکېدل شلل مړکېدل شلل ختمېدل شلل ولانفسنا د مرګ مرګورو چې نغه مړکېدل شلل شهیدان کېدل یا مرجون شلل واسمرات نمرات میوې شلې نو بیا دا معنا داشي خا مخه مونږه آزمائش کې او تاسو په شی منه مينل خوفه يره د دشمن ول جوع لوگا ګور پیغمبر منو لوګا صلی الله علیه وسلم صحابه منو وا ونفس من الامواله په کومولو د مالونو والانفسه د مرګ وروه ثمرات د میو دائم تلا ده نو چې په دې کې کی صبر کینو هغه کامیاب ده کنه نو بشیر صابرین عزیز علماء یو بل مطلبوی خوف نور عبد الله یا رشلا خشیت جو شوه روزشوا ونخصم من الاموال زکات سو اول انفس دل کې مرګون مرګون شلل مرزون شلل واه سمرات ادا رنگه کې دل د بچوش لله سم به وسه مطلب شي مونږ تاسو مونږه تیلارا وښتا کنه تیلارا وښتا سم مطلب ده ته به الله نه یارا کوي ول جو لوګه به من الاموال زکاة باورکای انفاق باکای وانا انفس مرزون با درمین رازی و سمرات او دارنگی بچی ودی وفاد کیگی ندیک و تصور کئی کنا و بشری او زیر ورکتا صبرناکو تا صبرناک سوک تی ادعا صابت و مصیبتون کل چور سیکی دوتا سی مصیبت قالو دو و انا لله یقینا من خواست اللہ لپاری و انا الی راجعون او خاص غطر گرزدون کی دا کلماتو کوم مصیبت راغې اذا صابت مصیبت ولا مالکین دا جمله صرف د مرغ خبر په وخت کې ویل دا غې د په اړه دا بدد ته دا ټیک نه ده ولې قران کو مطلق په اذا صابت مصیبت قت صحب فرانکه بیمار شه ان لله فرانکه ار قوس ان لله یره مال فرانکه شه روکس ان لله زو خوشلوم ان لله هر مصیبت په وخت ان لله نه بهم کله چې مر خبر راغې نو د مصیبت دي چې بیمار خبر راغې دا مصیبت ده نو بیا خو ټیکته نور مصیبتونه راشي ته نه وای او صرف مر ګیلانو شتوي ان اللہ و ان الای راجو نو دا ټیک نه ده الینا کسان اذا صبت مصیبت کل چورشی کی دوت مصیبت هر مصیبت چې ده یا مرګ دے او ک نور مرج دے او ک نور سره مال رکشه ان لله وانا الیه راجعون الله و اولئک علیهم صلوات شیشه چا رخصه کنه هم ده وای او ځین مفسرین وای یو آیات وسره بل تلکا نو یقینیت اور منی وا غا رخصه وشي میلاوشي یقینیت اور باندې شسړي عقيده برابر دا آیات وای ایو وسره بل وای نو دا غا رخصه وشي میلاوشي دا آیات ان لله وانا الیه راجعون او بل وانه على رجعه لقادر ده سوره الطارقه यात دا دوه آیاتونه و ساروښه وشي چې هغه یقین تورمنه ميلوشي الله وې دغه صبرنا قال له او صلوات و دومنه شاباشه دې سير قران رحم الله و صلوات معنا په شاباشي سره کوله شاباش افرين مفسرين لکه سنا او مدحه من جانب الله سنا او مدحه من جانب الله د صبر کي الله طرفنا د دو, دو تاريفون دي کنا من جانب الله گر ربهم طرف دربد دونا ورحمه او رحمت سم مطلب صلوات دمنو دو دوله پارا برکات تي دي, دي. دي. ربهم طرف ته رب ددونا ورحمه او رحمت تي صلوات نو پس به رحمت سم مطلب ده صلوات ک نانا و رحمت مدار تي مصیبتون بتنلری کی حاجتون به پوره کی اوولای کوم المهدون او دا کسان دودې کامیاب کامیاب خلق دغې دی کنه دې ځنا چې نګه اوس نه مشوبه ځکه کړکی نه مشوبه اګا سو چې مونږ د بوتانو له مناکې او صفا مروا په مابین کې منډې وای صفا ډېرې کې مونږ بوت او مروا ډېرې کې مونږ بوت دا با زمانه جاہلیت کې علماء لیکن یو خدا سڑے بے تو اللہ تا دن نشلل خرم تا دن نشلل نو خلوت کې اگو والتا جناو کرل نا اگو نا گت اول خلق و عبرت تا پاریخی نو سمس سو اخپس روی دا خوچت خلق تے ذکر چه انو دے مشرکان نو عقل نیکن و اکثر ام لا عقلون اکثر قمق اللی. کازیناگر تا ګور او ترازی اگر مخک خپل حاجتونه وای عدالت هغه نه سوالونه کوي د دوه ساکل نشته کنه د ل دقته په تاباو او سره نیسې نو سړي خرمر شي هغه خخ کو خلک وای چې خو دلته چت غټ پیر دی کو تا قبر کنه جوړک بیا چاوي دلته خر دی لکه دا و بیا نر غلیه او دیونه خلق مونکی خو یو غټ ولید غیده دا لزغ دا غټ ولین دی اوس چې بیت الله دومره فاسق فاجر خلق دومره بدکارا بیکارا چې بیت الله کې دنه جنا وکړل اته ویخه خلق په شیطان زين له شیطان او اعماله د کړو شیطان دا خبره تخست کی ان صفه والمرتک نو هغه بد اعتراض کوه نو دې دې کې دا جواب راغې یقینا صفا ډېره کوي او المروه مروه ډېره کوي من شاء اير الله دا نه خود دین د الله تعالی نه دی شيره علامات دوی کنا نو دا علامات دین د الله تعالی دي دا نه دا د بتخانی دي او پیغمبر او صحابه زی راځي تاسو په اعتراض کوي فمن حج البيت و تمر حجته وي خاصه تل راتل نذلتم قستم یو تل راتنوم او عمره زیارت عمرا ستوی زیارت تا ظاهر دا چل تا خلف زیارت زشت الله زیارت تو کی د زونو زیارت تو کی فمن حج البیت سوچ چاچا حاجو کده بیت الله یا اویو تمہارا یا همرا وکره نو فلا جنالہی نشت ریس گنا پدمنه ای توف بهما سو مطلب گنا دین نه گنی دا خبره توف کی بهما د دواڑو سو مطلب سایو کی لارشی او راشی طواف کل رجل تو کینا بیت الله چار چپې رتل داون طواف دې بل جاتا تل طوافين علیکم داستاسو جن خادمان او خادمانو د زیرازین متوا خطور تل تو وکنه بیت الله چار چپې رتل دې دوتم طواف وي او یتوبو بهما او طواف تک را تک تم وې داتہ سوره نور راوړا وای سوره نور يات نمبر دی ایيات نمبر د اټون لسهیکیکم جونا خوم بعد نهته فونه علیکم بعض و کومله بعضتهافونه یکم دا خادم را ځې عشمان زی را ځي نو دلته هم بیا لا چتهره خله ګرځ تواف کوي او من طوا تو خیر او چا چې خوشحالی سره اوکړنی ک خیر مراد نیکی دفیین الله شا کالم کرن الله قبلون کې دغه ن کوې د لیم دا غنا نه دی دا ن ک د صففا موا ک سا کول ان ل دی تممون من به یاتول من بعد ما به یا نول ناسفل کتاب والله ک لاو همم احکام همملهون احقام ذکر ل ریساالت منې شوی وي نه شوات دغې جوابات شکل اوس حق پټی اوسې پټ کوون تا به لانت وي خلک پټی حق پټه کله تل بیس کئ مساله يو شانتي ده ګډ وډه کئ ا کله پټه کئ ان اللذین یقومون یقرنا کسان چې پټه مان دلنا چمرا لګل دي من البینات قرهکام ودلائل والهدى او د هدايت خبره من بعد ما بیانناه للناس رسلنا چې هغه واضح کډ مونږه لپاره د خلق او په کتاب پی کتاب کې الایکان انهم الله دا کسان لانت کډ الله تعالی پدومنه ده طرف نه لعنت شي شه دي محرومه کې دل دي د خیر نه لری کې دل دي رحمت نه ده لعنت ته کنه من جانب الله خیر نه محرومه رحمت نه لری ويلعنوهم الائنون نو لعنت کوي په دوه معنی یا لعنت کوون کې بے معنی نور مخلوق دوه تاخیره کې کنه دعا دشر الله ته نسبت شي د لعنت کی دل کی دل نو محرومه کې دل د خیر نه لری کې دل د رحمت نه او خلق ته نسبت شي نو خیر را دی که نه و الله <سؤال> د تبا کې ل کو وای مشرکان د الله تبا کې نوټول مخلو خی کوي که نه الله ون دو مچرته خیر به نو ووي د حق کوي حق ممسله پټی و الله در لعنت لانت لږي او مخلوق در لعنت لانت لږي د یدتینا مشرق نه چرته و ېږي ولی دې الله لانت لږي دمنې تمام مخلوک لانت لږي نو بهسوو کې تو یاره ډیر زیات دي تر ډیر زیات لکه نو ډیر دي ما شم ډیر دي مچانم ډیر دي ډیر wall نه دا الله رحمت نه لري دي یو خبرم بل دا چالا محروم کړی دي خیر نه بل دا چې سالم مخلوق ور تخیری کئ تر دې پورې چې بیابانونو کې دریابونو کې دا ټول مخلوق ور تخیری کئ خا چې ټول مخلوق ور تخیری کئ نو استابد یسیو کی د غزان د خیرون شبچ کوله او بل مفسرین لیکي ویلعنهم الله لعنون ادري غټ مخلوقات په کوم شامل دي کی فرشته ور تخيري کي جنات ور تخيري کي نیکان خلق ور تخيري کي او دمرت خیرو خلق ور تخيري کي دد لاس وکلا برشي دیو پکت ازی او بیا و هغه خبرې عاده په خپل اړیدې دی, دی, دی ملک ده بیداتیان سره او جگڑی وی قرآن گرزو لمنی، سخاتون تقسیمو او دا گوڑ تقسیمو لمنی، خلق یو خود دا خود دیر دی، دا خود دیر دی، نو چرته لاړو سر، او اس گورتالا وقت نموندیکی گی، یو بیداتی، هر کلی که بیداتیان، او دا بیداتیان پتکی و تردو را روان بو، او دا لختی سره سر او شملی وی غٹی غٹی، هر کلی تا با رسیدیل وی قرآن ګوډې وې تقسیمولی خلق وې دا ډېر زیات thing یو پن فیره وسوکی ماغه دوه دریو هغه ګټه کړل او صلی الحمدلله ګنشي دي نو سیلاب دی منه زګرا شي ماغه زګ صحيشت ني بيدتانو دي مشرکانو مثال دغه زګ دی وولي ذکر تمام مخلوق ورته خیری کوي مظاهر د فقته روان دي کنه الله دي طبقه الله دي طبقه الله دي طبقه نو بیا فقط رواني کرا که کوم کار ته چلا سچي بيدتي هاو فقط رواني فقط رواني نبوي كريم الله عليه وسلم مرګ لري وروسته زده زياديدل موحدين متبيعه ده سنت غبرت رو زده زياتيږي عبادتيان غبرت رو زده کمیږي ولي ذاخيرو کي مبتلا دي كن نو علانهم الله لعنون ولانت کي پدونه لعنت کوون کي مفسرين لکي تمام مخلوق مفسرين لکي فرشتي مفسرین لیکي جنات مفسرین لیکي نیکان دا ټول قدوم اعلانت کوي قزان نوای دور پسې آیات وګرکنه ولایک علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین ځان نچرتوي دا ټول په اعلانت کوي کټمان دا حق دمر لوی جرم دی دمر لوی جو حق پټول دمر لوی جرم دی تلبیث الحق بالباطل دوانو باندې خیرات نهونی حیات نه مڼي الحق بالباطل دا لوی جرم دی دا کوم جرمونه کی کنه دي سن چرته مے یریګه قرآن خلاف دی حدیث خلاف دی دا چرته یا روانه کی سملی دی پکت روان دی دمن لعنت وریږی دی تا ته نقصان نشی رسولی ولی بر الله وین لکھنولای ک علیہم صلوات دول شوابشه دی توحید بیان شوابشه دی سنت بیان شوابشه دی اظهار د حق کی شوابشه دی ورحمت و مصیبتنا تنلری چې الله تعالی مصیبتنا لری کله نو بده تی ته چرته رسولی شي چرتم نشی رسوله اعلان نکوم طلا د یک ستر رحمت کوم طلای استاد هغه تکلیف نشی رسوله خو نو کل کدل پکار دی یو بدعت کوي د خلاف دردل رجل کار دی بو نور قسم بدعت نو او اس نیوی نیوی بدعت د نشی دي حا دې بدعت نو او باسينو لعنت نو وبڅې کنن للذین تابوا اصلحو وابینوا فاولائک اتوب علیہم وان التواب الرحیم شی القرآن الله بې یوه دی بدعتي توبه ده mula توبه ده یوه د امي سړي توبه ده د منافق توبه ده دري توبيدي یوه د بدعتي توبه ده mula توبه ده mula بلد امي توبه ده او بلد منافق توبه ده نو دي آیات کې هغه د بدعتي mula توبه ده هغه توبې لپاره دري مګرا کسان چې توبه وکړه چې کټمان د حق باندې کوم واصل هو اصلاح د عمل وکړه چې بدات باندې کوم و بیان او خلق ته وی چې ما غلطه کوله دا سم خبره ټیک نه و فولا ایتو علیه الله ودا کسان دی چې رجوب وکم زه پدمنه کټمان حق کای اوس د دینه توبه او بس درې کارونه بقای توبه وباسي توبه ستوي هکو کله چې دری خبري یو خبره د جمی سره تعلق ده ته وی یو د زرو سره تعلق دی ی د بدن سره تعلق دی حاله توبه تووب که نه خکوله کې درې خبرې جبی تو بدا دا چې استفار وکې د زرتتو بدا دا چې ندامت وکې د بدن تو ب دا دا چې ترک دګنا بهکې دا کار به نه کوي م دا کې دری شکتو شل کنا نه په ج استخواار پهل کې ندامت او پاندامونو سره ترک دګونه غنا کوې غې د دانه چېګناو کوه توبیی وباې غنا <wrenching> کای لګیای غلا کای لګیای بدعت کای لګیای کټمان د حق کای لګیای او ازما توبه دا توبه خودی ته وی چې توو تر د ګنا کای کړه او کا حق ته نو بیا درم سلولم نوردا چې دا دا वादा کای دا خو توبه شلا واسلوحو اصلاح د عمل به کای او بیانو او بیان به کچې خلکو ماوکه بدعت بیانو او لوس په سنت بیانو ما دا خبر اکړی و شریعت کې دا نشته دا ډیر کم خلکې خاک چاغو یاره دا خبره نشتهریین و داسې چې په غو ته پته نه وه او بیا اولهمه بیان وړ لهغور راغل چې مونږ دا کارونه پل دیکوس به نه کوم دا پیدات دی دا رسم دی دا رووااج دی نو دا د مولا به د درشرونه د تاب واصلله خو ب نو او تاسو دا درې مې پار آخر رووا ل امی توبه ایاګه د امي سړي توبه د آیات نمبر 79 90 یو کم نه وي الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا امي توبه کې ګو خبري دي ولې د خلکو نه ګمرا کړي کنه تابوا توبه او اکل من بعد ذلك واصلحوا اصلاح د عملو کړه توبه او باسي به ودا کار نه کړي اته ملاسه دې توبه وي درې توبه وبو ماشي اصلحوا د عمل بوم کوي او بينو خلق توبه تلاوم کوي ته ما غلط خبر کړی واغه پرې دی اوس دا واخلې د دې وجهنو مسره تا نه چا ته تا مسلو خودله تا یو دغه شله بیا خبر ش لیکي چې اسړي ته ما غلطه خوله به هغه تېسلاکای چې دا مسله ما ته ته داسې دا خولې واه مسله داسې ده امی سره دې تابو واسلو او مولاده نو بېنو دي وسره ا منافقه دغه توبه کې هغه 15 شرطونه ځا تهوبه ډیر اگر انا دلک تور نه آسانه تهوبه دې امې سړي دا پینځمه سپارتا سو اخر روانه وای اوی کې دې پینځمه سپارا بالکل اخر کې اوی کې دا امې سړي دا, دا منافق کوو دا بيوم الله وای آیات نمبر 144 تاسو ګوره الا الذين تابو سالور شتونونه د تابو واصل اعتصمو اخل سودی نه هملا تابو توبه وباې د نفاق نه واصل هو اصللا د عمل به کوي منافت به نه کوي واتهسم بله د کافرو و به پردي ممنانو سره به دوستی کوي اخله سودی نه هم الله ین بهخ کې الله د پااره بیا هم دا نووي الله یوب بلکې فلای ک معمنین د ممنانو کې و شمامار غوندی شينو څور شتونونه پره کې بیا هم غوندي دي نو دځه کې مولا توبه ان الذين كفروا وماتوا هم كفار دین پته لګیدا کتمانه حق کله کله کفر درځی ته لسیږي آ که څنګه کفر کړې همدا او ماته هم نسلو هم کفار دو کافر دي لایق ادا کسانه الله پدانه کسانه باندې لعنت د الله تعالی دی ول ملائکته دی فرشتي و الناس دی خلق اجمایند ټولو ټولو خلق بنانت ښا سوخته پوری وې نه خالدین فیها همیشه پایې کې لا يخفف عنهم څوک باندې کړي شي دونه ادا بوله هم نظرون انبه دوله ملت ورکړي شي دومره لوی مصیبت کې ولې مبتلا شل اقیده خرابه واه اقینا خدا په کار د یو الهکم اله واحد اقیده سمه حالات په جسم شي اقیده خرابه ده حالات په خراب شي شی. اصل شیخه اقیده ده مولته توي الحمدلله بيدرتوي او الناس عبدو ربكم و کوي دل توي عبادت کوي نو یو الهه کوي دا نه چې 360 بُدان دی خريله اله یو اله اله ساتوي معبود بالحق انا هنا اخلي یا چې انو اله ساتوي هغه چې چار سره سکون او آرام حاصلېږي چې الله تعالی ت سوال کوي الله نه حياتونو غاړي نو تاسو سکون او آرام حاصلېږي کنه یا اغناغه ست شه چې مینه محبت معنا د پکې زکر معبود سره د خلقو مینه ای کنا و الہو کوم او الہ ساسو ضرورتونه پوره کون ک الہ واحد او الہ یو دی یا حقدار ساسو ته بندګي اغه یو دی لا الہ الله مشته حقدار د بندګي سواد اغنا الرحمن عام رحم والدي الرحیم خاصم رحم والدي نو مخک مسئله توحید او یا او الناس عبدو نو هغه کې مساله توحید ور پس 15 دلائل عقلیه دلت طریقدا لث دلائل مساله ذکر سلا کو کوملا هو واحد لث دلائل په دې من ذکر کئ چې دا کارونه الله یوازې کړ دینه ته دا عبادت چې واځو کا دې کارونه کې هغه سره څوک شریک نشته کنه عقلی د دې ستوي دا کار الله نه الیا بل چانه د کړه عقل تقاضوم دادا عقل منی زرا قرون الله کړدين بل چانه کړین عبادت تم ده الله ولا الہو کومی لا س سو الہو واحد لا یود نشتر حق دار د بندګي سیوا ده غنا عام رحم ولده خاص رحم ولده کله صدا یا توي نو سپدیمن درایل جې کرکه یو ان فی خلق السماوات دیم والارض دیم وقتیلاف الليل سلورم والنهار انزم والفلقه التي تجري في البحر بما ينفع الناس شبغم و منزل الله من السماء وهم فاحيا به الارض بعد موتها اتم وبسفيا من كل دعبان نسلسم وتسري في الرياح ننهم وتسري في الرياح لسم والصحابي المسخر ان في خلق السماوات يوك والارض دوا واختلاف الليل الدري والنهار سلور والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس داب سلورم في زم وما انزل الله من السماك داشفقم فاحيا به الارض بعد موتها. یا ار با موتححات داوم او بس سفه منکل د دابان دا اتم و تصیفیرواحدان نهم او سهبل مساخری بین نهسمه یو لرې دا لسم تل کاشرتون کامله دا ننس کارونهلا کرد او بندې ته د غیرونلا کوئ په دا اسممانونهته که کې وختلااف لالیور نهار د د لای اقلی دي که نه ک اسممانې پیدا مقتلاف الليل و النهار عبر دول رابر دولد اشفه و رز م Обت تراغه و الفوا شن البحر و دریاب تراغه بما انفع الناس و مان ظل الله من السماع بازم کے طراغ اسمان تراغه م مم مائن فاخجاب الارض بادموت یعنو کتلان بر اسمان کا تزمکا, تزمکا، کلا مسکی کلا دریاب کلا و چوبا و مان ظل الله من السماع م مم ان فخجاب الارض بادموت یا و چوبا و الفل کل التي تجریف في البحر څغه بل مخلوق پیدا کړ دی او بل چا پیدا کړ دی او تعال ته یې اسمان بل چا پیدا کړ دی یا اسمان بل چا پیدا کړ دا یا شپه او ورځ بل سوک بدلی را بدلی یا کله په درابونو کې بل سوک چلې یا باران بل څوک وري زمہ কবল څوک تازه کوي دارنګا زندسر بدی کې بل چا څوک خور کړ دی نا ومانزل الله هغه چرورې من السماذ برنا ميم انه بفخ يبلردا نو تر تازه کې پاري سرسمه کا بادم او تیار وسلوچو او چې دو د هغ من او بس سفه منکل د ده اوښاره کړي د پهه کارکس مزمد سر تصری ریې او په دا واگانو کې اوسهحاب مساخرېغا اوواگانې تصری ریخې او په چلوو دا واگانو کې اوسهحاب مساخرې او پهغ ورز چغه طبی باید نه سمایول مساخر نه طبی بیا نه سمایوللارځل پهبی د زم کو عسمان کې نهبره ور ته نه کتن ورته نبر نه شیشی زریټینګ دي او نکا تنابای نه سماوی ولر دیک لا آیات القوم یاقلون ډیر نه خید اقوام نه پاره چې عقل نه کارخ لیکنه تلګنه عقل کو چلو کنه کوم کار بل چا کړ دې تل سو قارون کې الله خودل تل سو قارون کې یو خبر اوخه چې بل چا کړ دا اوس قارون ټول الله کړ دې ازنه خلق تو ګور غیر الله سن مينه کوي و من الناس ذن خلق نه نه غښوک دې تخزم من دون الله چ جوړي شوان د الله تعالی نه اندا د شریکان مماسل د الله سره شریک وسره جوړ کی او به خوځي مرتبه ولا نه غړي يحبونهم كحب الله بنا ساتي غسره اولوهیت كحب الله پشان د بنا ساتل د الله قسمه مینا د لغت الله سره ساتل پکار دي چې لا کوم الله واحد دوه د غیر الله سره ساتي والذین امنوا اشد حب للله لیکن ا کسان چې را راوړ دي اکلت په مینته الله کې چې ولو جهت مینا یو دیواله <سؤال> سره کې بل <سؤال> څه نه کوي کنه دوه په غلط روان دي کله چې دوی ته احساس اوسې دي غلطي نوبيب اقرار وکين لیکن وخت بني کنه ولو ير الذين ظلموا يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب مفسرين لکي دا لو دلته شرطيا ارويتي بصري ارويتي بصري سره قتلل نسوګ بغوري له نه زلمموله فیل شو مفول به چررک د ششی بهګوري حالان فیم جذابهې شي جذاب مقدر د نه دو ته په ولې لیمو نو معه به داې کې یا بیا اوئ لو شرتیا دی او د لپاره دا کوم یارا دی که نه دا فیلته مرادضریت به سری دی پهسترګورې دل فیر نفیل غواړی ل نه زلممو شو مفول نو محان په شو. او شرطیه جزا گواری، جزا مقدر دن العالمون، او اس بمانه دا سی کئی، او یراللزین ظلمون، که وینی ظالمان چرتا، وینی ظالمان چیش وینی، خالت نفسون اخپلو، نسی چل بوشی، دوتا و پتاولی ینن القوة لله جمیعا و الله اللہ شدید و العذاب بیدا ماناوا اولای، کچت وینی ظالمان چیش حالت خالت نفسون اخپلو، نسی چل بوشی، پتا بورتاولی گی، ک دا دا شويلیدن تا ته پولې که نه کچتهې ظالمان <سؤال> شوې حالت <سؤال> ته نفسونه اخپلو سی چل <سؤال> به ووشلی قول الله جمع الله شددی د لاذاب او ځې او لما ووي چې دلته روتې به مراد نه دی روتې قلبي مراد دیتې قل ح شو بیا انا القوة لله جميع و ان اللہ شدید و العذاب بیا دا دو مخولش لجذاب دادی محضوف شی زماعش رکو نو بیا و من مانداشی ولو یرالزین ظلمو اکی پیده ظالمان ایز یرونالعذابان کلچو وینی عذاب قدی خبرچ ان القوة لله جميع و الله اللہ شدید و العذاب چ یقینا قوت الله لره ډټوله الله سق تزاب ولده نو لما اشركو نو دو شرک نو کړه دا کل چې رویت قلبی شي نو دا معنا به شي کله چې دوه خپل مشرکان ويني نو ظاهرنا هغه د ضرورت نشي پوره کوله بلکې بیزار اعلان بوکی استبر الذين تبيعو من الذين اتبعوا را ولعابه وتقطع بهم الاسباب کله چې اعلان دوه بیزارو کړه حقسان چه تابیداری کرده شداد الذین تبعو چه تابیداری کرده شداد سمطلب هغه پیران غټان من الذین تبعو دیا کسانونا چه تابیداری کرده موردان کشران وراول عذاب ووین عذاب و تا قطع دهیم الاسباب و ختم بشی ده دوپ ما بین تعلقات تا قطع قط بشی، ختم بشی سی تعلقات پیرهی موردهی دا کشرهی مشرهی دا تعلقات و عبدا دا معبود دا معبودانو دا کشری عبدا دا مریدو دا کشری م... مریدو دا, دا مشری پیرو نو دا تعلقات بختم شکنه اصوی دماغ پیر دیک زمان مشرده دا مشرواله دا دا پیره تعلقات بختم شید و تا قطعات به هم الاسباب و زورت پولکا نا نشی پولکوله اعلان دا بزاره بوکی د تاسو که سوره الصباح لون رواڈ سوره الصباح دو من يكن صفارا چہ دو اعلان دے بزارے کی کنا او مکالمہ وکی ابے ورتی زمڑا مندر تویل چدا کارو کتا سوره الصباح دادی سوره احزاب پسین وقال الذين كفروا لن نؤمن بعد القرآن ولا بالذين بين آيات نمبر ده بتیس يرجو بعضهم إلى بعضهم القول يوم بلتبه خبر ياري يقول الذين استذفون ويبا كمزور مردان للذين استكبروا پيران وغطان وطا لولا انتم لا كننا مؤمنين كتاسو نوينو مون ومؤمنانو فاسو ده پيران راغ لئے مون گمراکلو قال الذين استكبروا ويبا غطان پيران للذين استذفون ويبا كمزور مردان وطا ونحنو صدرناكم مون منا کريه انل هوذا بعد اجاكم بل كنتم مجرمين بل كنتم مرتادات مجرمان شل قران مددي معنا کولا مجرمين بل کتاب پخپل خارختيان وای تاسو پخپل خارختيان دي درگاونو ګرځیدار اتلئ موږ تاسو بستلی وکال الذين سذيفو يبكم ذوري مريدان للذين استكبروا غټانو پیرانو ته بل مكر الليل والنهار بلک تاسو تکبيرون د شپه او رضي اللهم ان تونا کوله سپېو جرګي چې زم ما مريد چې عدل تراشه ررغا تراشه خالقا تراشه استامرونا نا کلچ تاسوم ته حکم کو انکفر بالله او رز دغه لګیا او سوای چی انحلو صدناکم ما من کړي داسو کو چې څو او رز به ګرځیدا اجرګي به کولی واسرن نند متلم ما رول عذاب غره د یوب النبيات تعلقات ختميږي کنه حتى سوره ابراهيم لو نوګورای دا د الله سمه سيپارہ آیات نمبر 21 وبار رسول الله جميعا فقالوا الظعف اول الذين استكبرنا كنا لكم طبعا ويكمذوري غټانو تا چې موږ تاسو په سيروانو حالن تمغنون اننا من عذاب الله من شيء اتا سولې کول چې زمون نه د عذاب الله نه شي او به اله هدانا الله اولادیناکم سواء علينا جزاءنا ما لنا من محيس اور پسی آیات روانوائیں. آبو ورطوی بیزارا ایلان موکی کنا فلا تنومونی ولومو انفسکم. آسورت یونس کی تاصلو کو گورای. سالتو این کننا آن عبادتکم لغافلین. آیات نمبر اونتیس. فکفان باللہ شہیدن بیننا و بینکم ان کننا آن عبادتکم لغافلین. ودلتو اموکن وطاقت داد بیهم الاسبام. وقال الذین اتباغو ویبا کسان چتابی داری کردن مردان کشاران لوننا نا کر چې تشيمون د پااره دنیا طافه ت را من اعلان هم ایعلاناند د بزاره به وککوو دې غټانونا کمه ته و من نه د سمنګه ایعلاند د ب زارهکو د زمونږ نه کذ لکهېم الله اماله هم دارنګې خ الله تاالله اماله هم بدلی د عملو دوته حصاتنالی دپاره افسوس په دومنې و ما هم ب من النار نه به دو تن ک دور اور ته بلاړ شي چې بیا اور کې پس شي بیا وت نه شي له هم مقام او من کله ما اراده وي خرجو منها او عيدو فيها نو سوره انبياء سوره حج کې ورای شي دوه بار توازینو پلک سره بولې کېږي کنه واپس بځي چې به جهنم نه نشوته پکی پروتي او بس کا کنه د حرامونه بس کا دې ناجائز نه بس کا د حرامونه راشه حلاله تا یا ايو الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا اي خلقو خره اغه چې قسمه کوي کې د حلاله طيبه د نظرونو پسې نظر د غرب پسې مزاي دغه پینانو درګاونو پسې مزای دوه تاسو په غلطه کې مطلقه کې نور وبدا شکنه کلوم ما فیلذ حلالن حلال طیب دا خو یو شېده د دې وجې نه مالک رحمه الله وي دا طیب دا حلال لپاره تاکید دی یو مانادم دا یو ماناده دې جدا جدا معنی ندي ازنه مفسرین وي د دې معنی جدا جدا دي حلال اږي ته چې شریعت کې حلال وي طیب اږي ته وي چې طبيتي غواړي طبيت طبيت سره موافقه کړه شريعت کې حلال نه او طيبه واغې و وي چې طبيت من یو خلګي يا حلال واغې ته وي چې فتوا ده حلال ته او طيبه واغې ته چې زړه مو غواړي زړه په کې يوشه شريعت کې حلالي لیکن نه غواړي غدي نه خري کنه حلالا شريعت کې طيبا زړه گووي د پدې باندې زړه یا حلالن په شریعت کې طیبان چې طبیعت واړي یا حلال حلال دې له شریعت کې حلال دې له کبیزه لیکن پردایدا نو دا خو به حلال شپه حرام دې بېزه حلال ده نو حلالن حلال خړي طیبان چې دې پردې حق پکې نه کنا بایز نو دا ستي حلال دي لیکن کې پردې حق ته له کبیزه شو پردې بېزه حلال ده لیکن نه حلال اږي ته وی چې شريعت کې حلال وي او طيب دي ته وی چې د بل څه حق پکې ني یا يا حلال اږي ته وی چې شريعت کې حلال وي طيب اږي ته چې بدن او عقل د لپاره مضر ني وي وایي زونه چې بدن او عقل د لپاره مضر وي کنه اکرننونه ساده تکی دا له شريعو څخه لري نو ظاهر ده حلال خو ده لیکن طيب نه دي یو داغه نه ګنجي نفس چې نغواړي طبيت یې بلغه چې وګړي نو سر مونه بدل شي او خېټه وې خراب شي هيزه بدل منول کی اې کو جراثیم چنجي جوړ شي دي نو خو دا حلال دی وې حلال دی لیکن قران کې واځه حلال خو نه دی ویل کنا تهيب و سره ویل شي وشې ده غند غنده شه سا شه ده دا مې وی بار په دې نهالو کې حلال خودي لیکن دا طيب خو نه دی کنا نو حلال او طيب کې فرق ده ولا تطبعه خدای شیطان نه اومو د قدمونه دی شیطان ان اولکما مادو و مبین یقینا غته سفاره د دشمن خکارا غته په غلط اړي اته درګاون ته به والته شیونه یا حرام دی نظر دی ګیر الله دی او که حلال دی غپل پلید خودي کنه مچان په بڼه کیږي د دین دی روزه پراتي دی پرده حق ته ورپوره نو ته څنګه تاک التا اوه بسم الله کوي په نو څنګه به حرامو من بسم الله واي انه لکما دو و مبین تا دشمن ده ها اغا مینل جن منل جنته والناس ذکر اولي والناس ذکر کړل مخکي اور پسيچنو اغا مینل جنته ذکر کئ ولا تتبو خطات الشيطان انه لكم عدو ومبيد اغا تا جن واغ انسان ده نو تا په غلطه نو دا شیطان ده نو تا په غلطه نو دوړو ممه نه کنا مخکي داغه با سرستنه دي شيطان باسه او ته منه حرام کړی آدەم ته منه حرام کارونه کوي انما یأمرکم بالسوء والفحشاء بسوء والفحشاء څه مطلب دی سو ویل کېږي غلط خبر او ته فحشاء ویل غلط کارون او ته سو دی ویل غلط خبر دی وکړه یا امرکم بسوء چې دغه غیر الله کوا یا امرکم بسوء ی چې غیر الله ته و سونه مراد یا الله مدد یا رسول الله مدد یا علی مدد آغا فرا مدد یا ولی مدد یا امرکم بسوئ چې خلینا غلط خبر او باصاج به شرک والفحشاء یا امرکم بالفحشاء چې بدن شرک دباره بارا کړو لا مخ پاو سر یعنی دا وږ بدله تعبيرو کو پدې الفاوسره يا امركم بالسوء والفحشاء حكم کئتا استاد غلط او خبر او د غلط او کارونو دي وسمانه کوي يا امركم بالسوء والفحشاء حكم کئتا استاد او خبر کارونو غلط خبر اسدا غلط خبر اسدا يا علي مدد يا رسول مدد يا مدد غلط کارس دې شيده غير الله نظر پلم دي غير الله طواف غیر اللہ درګانا دا غلط کار دی کنه نه په غلط کول کوي نه په غلط فعل کوي انما یا امر کولی دا شیطان ته ته حکم کوي کنه بل معنا مفسرین کوي سونه مراد صغیره گناہ دی صغیره صغیره گناہ او کبیره وسر ټالکا صغیره کبیره دواړه فحشان مراد هغه چې عقل و تم بدوي شريعت کوم بد دي عقلون بد دي عقل مطلب بد چې نما يا امركم بالسوء يفنن تا او تا ګنا او حكم کوي تاسو ته شیطان بسوءه دا صغيره ګنا او د کبیره ګنا ول فحشا او دا ګناونه چې عقلهم بدګني عقلهم داګنه نفرت کوي فحشان مراد به هغه شي کنه چې عقل, نفرت عقل من دې يا جن نسون مراد هغه ګناونه چایې کې حد لګي فحصان مراده غو ناونه دي چې حد پکې نشتا جناو کې نو حد پکې تهمت دې جناو لګي حد پکې تګ دا کارو کنزلو کې صرف تهمت ني اسې کنزلو کې نو حد پکې نشتا دوړمنه کوي کنه چې دا سي خبره باندې کوي چایې کې شران حد مقرر دي د کزنا غلا دا سي کارونه کوي چې حد خو پکې مقرر نه دي لکه ګونا کنا یا جن علماء اسانی سونو مراد حقوق الله ده افحشان مراد تمام حقوق الیباد ده به معنا شي انما یامرکم یقینا حكم کای تاسو ته بسوې ته تاسو زایکه الله ده الله او والفحشاء عزاکه د بندگانو حقوق یا جن علماء وی چې ګوران مخه د شیطان خبره ده هغه معمولی ګناه کینه مبتلا کی هغه شرک مبتلا کی نبداسه معنا انما يأمركم يكن أن حكم كيتاستا بس بسوء الشرك الإتقادي والفخشاء بالشرك الفعلي ما أن تقولوا أن الله ما تعلمون او يعلم من يعرف خبره چتا سوغنا هغه خبره الله پس اوته پي چا تاسو کله چې دوطويل شي مکه ودا کارونه واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله دغه شیطان تابعداري مکووي دغلا تو پیرانو تابعداري غلطو پیرانو تابیداری مکوای خلاچ ورته دا وای دا قیل له متبیعو منزل الله دی منزل الله تاب شهید الله کتابو منای شیطان مو منای دی غلطو پیرانو مو منای قالو دوی دو بل لا تبیعو مال فینا علی یا بنا تابیداری کو دا غسوت مندل موګه پاګه منې لارانه خپل الفینا علی یا بنا کوم قارون احقاریگی وجدنا علی ابانا, وجد آبانا مخصوص قارونا الفین علی ابانا معقل کارونا بعض کارونادس چې خلق کوي خارج کې هغه موجود ني وي خلق کوي بعض کارونادس چې خارج کې موجود دي نګورا الفین علی ابانا چې مندل منګه پاګې مونږه شران نقل شران مندل بس هغه کو خارج کې خوښي نشته لیکن دا چې هغه کو نو هم کو وجدنا علی خارج کې شې موجود دي کنا اولاو کانا باه هم اگر چې دوه پلاران د دوه لا عقلون شيعه نه پویږي په یو شمنه د حق نه ولا يه تدون اودار نه نه په هدايت دی. مطلب دي لا عقلون لا يه تدون دوه خبره وړي راوړي دوه خبره راوړي الله رب لی ذات اولاو کانا باه هم اگر چې د مشران د دوه لا عقلونه نه پویږي په حق دین ولا يه او نه په سم عمل منه عمله بار سره اوم خطا دي عقيدي سعيد بار سره هم خطا دي وفلان کي زما پیر دی ماته نه بد کړ دي الکه عقيده یې سده عمل یې سده عمل به د شریعت خلافي عقيده به هم د شریعت خلافی او دا ود د پیروي خلق او تصديقي ټټيګه و ټټيګه و سلام کوي د نیک برازي ټټي دل خو आवाज دي یو الله حق دې سلام کوي سر سره تما پیر دې طریقه سلام دغه ده ته تور تکه کیږي وینې ته کټګیدل خونې شتا یا معانقه ده یا مصافحه ده دا انحناء خو پګنښته کټ کیدل نداد کوم راغې اولو کان اباهم اگر تددو مشران لا يقلون نپګې انستم مطلب نشته د وصرا حق ایلم ولا يحقدون او نشته د وصرا عمل په حق منی علم دا علم ده حق شته دا عمل کو حق شته استا مشر د مباح په قران رحمه الله بوي هني الله کا کبराक غټان دي مبارک شا چې ده دا څه اټا مبارک چې عمل خراب دي دا څه غټان دي چې اټمان ده حق کي دا څه غټان دي مبارک شا چې تلبيس ده حق کي هني الله کا کبرات دا دي الفاظو څه غټان دي تاسو تا مبارک شي چې الله نه دي رسول الله نه دي اقیدای شرکت ته اقیدای بیادت ته اتوار پر سیمند دیوای داستا 77 دی کنی الله کا کوباراک داستا مشر دی داستا پیر دی نه حق پیژنې نه حق عمل پیژنې اوستا مشر دی خا ومسل الذین کفروا کمسل الذین یقوب مالا اسما وللا دعاونه دا شي مشر پس دی نو اوس مثال و اوره الله خو زموستا کندر کینو سیکا سمعتا کندره کونو سیکنه روان غون لسړې او نمرود غون لسړې الله غټان نو متاثر کیږي دا خو مخلوق ته نماتان نو سم متاثر شي قران تان نو متاثر کیږي او دی غړ هو غټ سړې دے ساورو مثال څنګه پېښ کم هر مثال څنګه پېښ کم سپری مثال څنګه پېښ کم راوشي دې هر مثال او سپری مثال او سپری مثال کول ډېر خون پی مثال الله پیش کې مسلو کمس... مسل کلل بین تحملمال یا حه او تترکو ح بیا چې زویم به خوند را کې یدتی ملا سر چې فټ کوو بیا سټ بیا به ډیره مزه کوي نوکهته ډیر غټلی دا د چېقرران کستا مثال د خر دیستا مثال د سپی او مسلو له نه کفروکې حال دا کسانو چینه دان کافر دي کومسر اللي وشاند دا کس ته ينه کو چاوازونه کیسارو تاغ چناوري لادعا و نداء مگر نس ديو دعا نس دي आवाजونه دا لری आवाज موږ به تعبیر دسو کو دعا आवाज و نداء چا زاورته خلک چنهغه لری نو چغه ورته وای نس دین او आवाज ورته کی پردي فصل کړي هات د سااره صرف په دی منې پوهږي چې زما ک د خولی او ټکې وکل دی نور په نه پوهږې چې د لکه مه واه مخه پلهدي لری شه و خللهیا دی هغه خلهیا دی نو دمال ورته چ وي دا وااخه مخه او د عملی و خله کیا دی د اواز اوریلی ک نه په اواز مې پوهږې نه داسېغلط پر پسې روان دی دا چې کټمانه حق پر سر روان ولا شخص پر روان دی د خو رب چغه وای او د په سا پشان د ساورو دین او پیګینا مالک د تویدا کفر مکووا مالک د تویدا شرک مکووا مالک د تویدا حرام مکووا کلومه معافلره حلالا طيبه دی صرف आवाज اوري اس اپل ورته پته نه لګي خو پشان دي د ساورو دي چې مالک ورت چغه وي چې لښه پر دې فصل نه هغه خلګیا دی دغه رنګ قرآن کې ورته وي ته کټمان د حق دی خپټي قرآن کې ورته وي ته غشره دی مشرک دی قرآن کې ورته ته خو کټمان د حق دی ته ناروا کوي ست عمل خراب دي انما یامرکم بالسوی والفحشاء شیطان تا تا شرکی تا قادی او شرکی پھیلی کھول دے تای کې مبتلا کړل دي د غصمون سومون بکمون اومنون فوم لا یاقلون ومثل الذين كفروا مثال دا غکسانو چا کافر دی او کفر د داغوې عادی ده کما صلی لذی پشان در هغه کسته یعنی کو چا आवाज یعنی خان د دو پشان دره کسته چا आवाज نه کوي دانګور تا چاغو نو ریل نہ دعا دا مگر نس دی او ولری आवाज رو आवाज او چا بس دومرو یو आवाज دی نور پسنه پويږي دا ولې سمون کار نه بک مون دی هم جنو ناندوی پوم لايا کلون پس دوه عقلو کی اگر ساورو پشانت شیل کنا مالک ورتیدا کار مکو دی به کای نذل الله ورتیدا مکو دی به کای دا ساری که سفرته سم من بک منوم یل فهملا یا کیلون یو خبره چې ددو غستر گیشتا جب ایشتا اوګون ایشتا الله به څنګه وي من بک منوم یل فهملا یا کیلون به غوت پکاریږي او ریدو د حق د پاره سترګې پکاریږي لیدو د حق د پاره جبہ پکاریږي بیان د حق د پاره کله چې دیمنه دا کار نه کوي نو دا سیدا لکه چې د سړدا سره شته دینه کنا فوم لا عقلون د عقل نہ کارناکلی زکه سړی سره غوګ نشتا سترګې نشتا جبہ نشته نو حقل نہ کار وخلې اشاره منه چلیږي هزارنګ عقل نہ کار اخلی د دوکې عقل هم نشتا تو الحواس کلا دمد دا حواس ولی کلا دمسلل دا دا حکوم و کلو من ماتلرد حلالان طیبا دا, دا حکوم و کلو من طیباتی ما رزقناکم دا کرونکوان دا را پاس دا شیطان پسی شیطان پسی روان شد نغپ غلط اولادو دا دا کارسم شکنن خراب شد زتاستو یه مثال پیشکم حضر یه؟ حا؟ موجود یه؟ تپر گتو چولو لده؟ قا یو تن وې جماعت ته برده زو سره غټ چوما دقیق ته بربه به دې لږ چولی وې و اورې یو څړې ته برده غو جماعت ته برده زړه سره د شنه غټه چوما مونږ وي مکو د لار ګوله پاره دین شیل پاره دین لار ګوله پاره دین دی نه زه خو ځنګ شنه غټه چوم د تبر سره دا نه وس ډیر واخلې اعتبار سره داش نه ګټ چي چي چي ابه ورته وې سړو تاته بر خولر ګونو پاره زه دغه ته بر اوس لرګي چي نو بچو سره مونږ وې داستر کې حق د پاره نه زه سره باطل ګورم دوی ته سره کود کود کود کې په زه حق ګور اوس ته کی وو سره وو سره کی سره نه دغه ته بر چو شروع نه غستر نو لرګي وسره داسترګي وای چې ورو ورو شروع نغستوي نو حق پیلیدم دای کندهولکه ان ما ی امرکم بسوی والفحشان شیطان دا دوه سیزونه د درې وړه په غلط ځې کوله ګول ها چې غلط ځې کووله ګول دغه ګټه کړه ادم موبایل امریکای سره خبره کړي کله کوي आवाज نو زده اوسو ها لیکن تاسو یو کور بور توا چې 90 بچی تواي چې زمما موبایل له ځوډن کوینز به کپڑے چوین زم زم په موبایل به سرویزم او مکه مکه مکه وا دقه موبایل لیک دیو بیا امریکای سره خبرې وکي دا تا زما شرګې دې ز باطل تګورم دقه سترګې دې بیا به حق نشی لیدې دقه موبایل دې خبرینه کوي دغه تبر دې موبایل لرګې نه چي چي ډیر سونو داسې یقین کای دې ز پلارګې کټ کون سمہ کینتی کار دې مکه وا لرګې لپ کټ کول لپاره جدا داه دي کپڑے د پارا دا د پلار کی کټ کی کټ کی کټ کی بیا په کپڑا کټ کی د سومن بک مونوم جون فاحم لا یاکلون دغه نو کی کنا دانه وسړي د زو د سترګ من راوا کوم کوم کوم بیا په دي حق مخ کاریږي دمنه با باطل اور اور اور په دي من با باطلون جیو منو غلته کوم کوم بیا په دي نا دای سیداد به سلب شیلک دای سیداد موبایل به خبر نه کوي کینچله کټ کټ کول نه کوي اعتبر بیا او الارجی غصول نکیتا غلط استعمال کړی دی نو این نما یا مرکم بسوء والفحشاء بعرص غلط استعمال کتا ته کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم و لون من الطيبات تا نظر دے غیر الله اوخو اوخو اوخو جو وخت مشلا تا دی کفر و شرک خبري واور دي واور دي غ ختمشه تا دی کفر و شرک خد نظر گناونه ولید ولید الستر کی ختمشله مسمون بکمون او شو کیل تا انکار د تبر نه نشته انکار د قنچينه نشته انکار د موبایل نه نشته وایسوک د غو نه نشته وایسوک سترګی نشته وایسوک ژوند نشته نه ده نه انکار نشته لیکن کوم کار د پاروي غن نه کوي کوم دا موبایل خبر نه کوي دا مو کپڑا اوس د نه کټ کوي دا موبایل اوس نه کوي دا تبر اوس لږه نه کوي سومن بو کوم جون چې دا سيزونه چې صد پارو غزه استعمال نشلل فقزه کی استعمال دې دې کې سره فرق نه راځه دا یو کچې د لس جوړې په کټکا دې فرق نه راځي لس لړګي پوچوا تبر کې فرق نه راځي فرقلار ال راغې چې غلط ځکه ولګې ده دغه وګونه دې دغه سترګې دې دا ستې استعمالو واه اس فرق ناراضي دا غلط ځکه دې استعمال کړ به وسې استعمالو لې نشي سره خو وګبې خطبر وې لړګي باندې چولې کیږي خو وګبې نشته یا یو اللذی نامنو کلو من طیبات ما رزقناکم ایم امینا نخری پاکیزا غسیدونا حلال او لذت والا کلو من طیبات ما رزقناکم حلال ام دے لزت والا ام دے فیدی والا ام دے واشکرو للہ کریدہ حواس پا دے شي دمشی چلے زمانگا علاقو گیا مشاران چوکا نا ویتبر ووکل ورنکے چلے دیو پس بائی کې خراب بائی کی څومبال کوي تور اکلاس کوان خلک دا دې اریکه شتوبر نه بو غواهم سړی له لرګو لن پر خوله لو لا هو دا هغه لرګو چور لو جدا تمر سات کور کې هغه اری ته ور منوي دا لرګي نه چول ولې دا خرابيږي دته نو بیم نه توګي وستا سترګې نه خرابيږي دا ته ور دې اې دا ته نه پری دا لګیا او سره وچو نو د به بیم نهتوکي نوستاسترګ شرکیوم لګیا دا ته توحید کی دوم استعمال شي ستا غک شرکوم لیا د تو دا دووم شي ستااج به شرکیوم لګیا ده نه ک که نه د دی سونه دي پهلاون کللو ته ی ما ه ضقنا کوم کې خوااص بهدي کلهدم شي شی. ش شي وشکرون الله چې پاکده خورار کې در کړ دی نولی نو نوخوا خوراک پسې پاکیزه دینی درکړ دې نو د کفر او شرک دین پسې دې دا مطلب چې کولم من طيباتې چې خاران ته امرې سم فراق ته صفاء کړي دین هم صفاء ترلاسه ککنه فراق منه ګن پروت ته ته د فراق نه دا خط ترلاسه کې ځان لا لذت والا خوګ ماجیدار یو کومو ټل کې وا چې ښه ملاويږي کومو ټل کې وا دا ډوډۍ ښه ملاويږي خوشې ګور ځان دلته دیني دوار سره څنګه بوتل شلې ار چاپسر رواني هټ پټ کې تړل دی نو هټ بولا دی شه ټاګه تا نو هټ بولا دی کسان ورپسې دین روان دي نو هټ بولا دی هوټل ته بوتل شلي دلته خلک روان دي هوټل دلو ډالو معنی دي تا وډو کې کی غون کېبینو کو تلتا يردا دا.. کېبین دي خو ته کې دا شه شید.. لذت ولدي تازه دي خن کې کی.. دا یو ملاده دیں.. خبره صحیح کوي کی.. دا یو ملاده دیں.. دا غټوټل دی لیکن پرونیل پاتشي دی دے.. بلل نه دی دے.. التته تنزی.. نه ګڼه وخت تا رټای دته وډی کې ونيځي ګوري او صفا ستره ونيځي ګوري وډی کې کې وینتي تازه خوراکي نو دا دلته چې قمقل کړي چې پټکو په شي روان شلي ادارنګ چې ناګه پین سو په شي روان شلي قورته په شي روان شلي خېټو په شي روان شلي واسکټو په شي روان شلي نا عقل دللار کړې کولو مم طيبات مړه دلته وځي نه وای جوړ کی سری وای جوړ کی ولای تانا تاتا خون خون قران ته تا ته خونه کیه عطاو خياري د د خوني كتاب ده ان عذ القرانه يهدي للتي يقوم دا ته تلار خي دا لارو خودلو كتاب ده ته د اتباع کسان خي سارود ته ته وي سارودن نمونکري انكو نا عبادتكم غافلين تبر پسې مولا ټول مرته پسې ګرځي دلاو ټول مرته پسې ګرځي دلم رخصت رخصت چه سار ته تا رخصه وينه نن ورته تو وای کنا اوอัลتبسوی لووان نار نه کراتن کمو له واپس ویل تبرء منو کما تبرءو بنا بیا واپس شت دنا ننت قران تا ته اعلان د بازاره تنوکا سار وتا نه اعلان د بازاره کوي ننت نه اعلان د بازاره وکا راشه قران پس کلومن په یباته ما رزقناکم وشکرو لله ان کنتم یا و تعبدون سا عقل خواس دین هر سو سره خرا دی کی نما حرم علیکم المیتہ یا پیران حرام کټ د بتا سو منه مرداره ودما وینا ولحمل خنجیر اوخه د خنجیر و ما هره غشي او هله چواز پورته کړی شه به پاغه منه لغیر الله لپاره د نظر د غیر الله مرداره باندې خوړی ودما وینه چې کوم به لشي د د باندې خوړی ادانغه ولحمل خنجیر اوخه د خنجیر باندې خوړی عادت بردن په ګټ بنوي په خور بنوي ستا عقل ستا دماغ دي ستا جبراستا غوګونه دي د خرابېګي کنا سر خبره ماوران محرم خوراک مخوره خرابېګي کنا کپڑے خرابېګي حقن خرابې خوراک خرابېګي عقل نخرابېګي خوراک خرابېګي عمل نخرابېګي سرګي نخرابېګي هر کله شیشې ګوره بيځه کينې دا خرابېګي ول سرګي نخرابېګي سم من بکم منوم من نه فهم لا ياكلون نو محرم مخره کنا دي مقصودی شي په کې و ما اوه غیر الله زکه دا نه چې ټول حرام دغه دي نورم تذكير شته ورو سوره شي لکه دغه وخت دغه رواجونه دغه رواج چې خلقو مردار خوري بایلوشي ویني بایخوڑا خینزر بایخوړه نظر د غیر الله وخوړه رواج يو زکه دا ډيره دشه ما ته ته و نه کوي ستاسو ملکي استقليکي کور کې کوم رواج ته د غیره دوکا ته جنواره ریواج یو د خبره یو د ردبلی کوي نو دا سيزونه قران ذکر رد کوي چې موجوده خلقو کله چې قرآن را ته حلال ګڼل جایز ګڼل دا استعمالول قران را پاس د دې رادیو کډانه چې حرام صرف دږي ما وحل به دانا یو دیک تا پوک یا ساور دې دا دوي چې دا نظر د غیر الله دې هغه حرام وي ا دې دې د بابا پونم نو داو حرام ني يا الله سرپي دي ور کړي د بابا پونم نو داو حرام ني نه څنګه ساورېټ د بابا پونم نظر کول حرام دي نو دي حرام دي نو پیسي هم حرام حرامه ده ټول ده کنه و ما هر غشي هغه وين دي ويلي پیسي ني دي ويلي ديګي چې تا متعين ک چې دا د فلان کې پونم منشلا د ناظر شو دا حرام دي ولنذر عبادت عبادت جواز دی ولا حق دی جواز دت یو ولا حق دی وکدا د تعظیم د غیر الله لپاره او کدی کې د من نوم د غیر الله واغستل د الله یا تا هغې مې خبره اوکړ چې دا د بابا په نوم دا ټول په کراغم دانا چېره ما خدا نوویل چې دا بابا په نظر دی خو بس بابا بابا لپاره اعلم اوس الومنو یا بابا تظم د پااره العللووم نو یا ما ویل ولی اوس خو نه نوم کې غسته اوس د الله په نوالکه بیاله خرم دی ولې د م نوم نظر د غیرله غسته شوي دی وماه الا به لغیر الله ارغه شیچ اواز پور تکړه شی پاګی منی لغیر الله به پاګی منی لغیر الله لپاره در نظر دی غیر الله دا توس اوس نخلدا حرام دی فمن را غیر باقم ولا عاد فلا اسم عليهن الله غفور رحيم اوس دا سر اوس شی زونه دا تمر حرام سره لیکن څوک محتاج کړي شو مستر شو دلوګي نمريا دغه سلور شی زونه یو شی شته نور نشته نوريشن شته ا دغه سلور سيزونه کې او شېشته یا مرداه را پرتا دا یا وینا یا خنزیر ده یا نظر د غیر الله ده نو مرګ نه pisan بچکای دم را قدر و خري چې مرګ نه پې بچ شي غیر باين اوله ا دین دا دوالفاظ دي یو لفظ نه دي دوالفاظ دي مفسرین لیکي غیر باين دا مطلب دی حلال بینه غني دانا نه چې دی ورځ مال مر دا مال فرض حلال دي نو حلال نه دی حلال به نه غړي ولا عادل او وزن سربي ته شکې نه چې کورته یوسي حلال به نه غړي دی حرام خو دل لپاره ځاي شي دی یو مطلب دا دی او ولا عادل دغه ځکه کې دی او خري بنا چې ما خامنه خړل د نثار ناشتي لوم ما غرمې لا جيمي کې خرابي کې نه غرمې له بهوم کې دم نه تو بنا سر یا ابو مطلب دی غیر باين دغه وی تجاوز کوون کای مقدار به حلال نه دلبار دمر حلال شوه دی چې دغه هغه جن په بچي ولا عدن او نه په قصور کې په اندازه د حلالو کې هغه که خاندازه لګیره زه سومره خوراک پني زه بچی لري اسلامه ا کومه خوراک پکې زیات پنه کئ ضرورت ته وجه نه جایز سوک نو دمه چنه هغه ا کووله خوراک کی چکم بني د بچکدې شي تغیره وضعیت نه ک یا جن مفسرین وایي غیر باعل ولا عادل تجاوز بنه کی د حد نه اولا عادل لذت د پاره وینخري ته طالب پاره اجازه میلاو شو اوست وایي ز کباب په همته نه شيخون رتوما کړه ته نه په هم نه دا خو یې ضرورت د پاره خوراک نو لزات تپاره چي نه غا کبه دا حرام شي زو نه دي يا مطلب دا شي چې حلال به نه بل مطلب دا شي چې حلال نه وتجاوز نه کوي بل مطلب دا شي چې تا د پاره حلال دي لکه تلبد لذتون او پک نه کوي خوندونه او تر نه اخلي فل د کدان کارونه دي او کوم نه فلا, فلا نشته پد من الله غفور رحيم یقینا الله بخون کې ميروبان دي ان الذين يكملون امان الله دعياتنا نور مختبره شي به تاسو روانو لسوره مائده کې به مراضي سورته نحل کې به مراضي چې درجه حرام شنو تذکرالتمشتق ان الذين يكملون امان الله من الكتاب واشروا نبيه سمنا قليلا بيدی تراغه خو نه کوي کنه کوم جرمونه اگر جرمونه چې غلط پر مرګ رنه شي بل د شیطان مرګ رنه شي بل چنه حرام کارونو کې مبتلا نشي بل وې چې کوم کټمان دي حق دي غو مرګر نه شي تا مون کي کنه مونږه تاسو ته تا دا خونہ کو چې غلط پیرانو نه په ډاډه شاک غلط پیرانو نه په ډاډه ش ډوبړات کې وو ډاکټرو هغه لو خلکو بچي بوتل هغه په دوی یولي کله به وی چرادي ټافيان او پاپړو نه لک پډډه کوي دو وخت پا شي پیرانو نه پاپړو نه لک پډړه کوي وموغو وی چې غلط پیرانو نه غلط مولانو نه پډړه کوي د بخښي کنه دا ولي غلط پیرانو نه غلط مولانو نه پډړه کوي دا ولي علاوه یې کړي نه کثیره من الاحبار والرهبان دا ډیر دي کنه غلط پیران بوم ډيري غلط مولان بوم ډيري پس نه ځه نه کثیره من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس و یا صدونان سبیل اللہ دنگولی ہوئی دا تو روانو دا سور توبلگ روانو چه دی آیات کی آیاتونی که تاتا خونه اکڑا داولی که تاتا پیران در تاو خول در تاو خول داولی تاتا خی دید پار خی کن چه تت نزان بچکی آیات نمبر دی چون یا ایو اللہ دینا منوی مومینانو کمان در کی پتولګه د بیمانه سړی مونه د قران خو نه اثر هغه وو یل د پیرانو خلاف دي د مولانو خلاف دي اګه ایمان که کنه هغه حق لکېږي بیمانه ان کثیر من الاحبار یقین ډیر د پیران ور رهباني د پیرانو نه کثیر ډیر من الاحبار د مولانو ور رهبان د پیرانو نه لا ياكلون اموال الناس مالونه دي خلک خوري الکتچ خوري ورته تنخان اخلي ته جوړه نه خوري نانا بل باطل هيك ها ول باطل وين زکا ويسدون عن سبيل الله من کي خل په سيته نو مخلي او دي الله جن نه په بلاړي <ادابل> دا بل پیسې اخلیتی نه لیکن د الله دنین ورتهي باتل ک کوي دوان س الله دا کوونونه م ن خو ټول دي لکه حق با یاغ لا کللوونه م نست دی خلکو معلوونهفرې لیکن دا د چې په بایل خودي که نه په باله نه دي داوتونه و کوئ ح توفی له ورکي او دوان سیرله دوور ته دعوتته ورکي دو نان س الله ځکه تاته وی خوونه کوي که, که خونه در توکړه اول پیرانو تذکيره وکړه بيد شيطان تذکيره وکړه ابيوي دا, دا کوم جه حق پټي کنا داده دون کم نه ده ان الذين يكمونون من عند الله يقيننا که سانچ پټي هغه کام چې الله را لګللې منل کتاب دي کتابنا اولي پټي وه شرون بي سمنن قليلا اخل پاوي ونه پیسې لګي ټوله دنیا لگا دا اولای کدا کسان مايا کولونه في بتونهم ناچه پخټه خپل تل نار مگرور دو دوپلو خیر ته وه چای ولی حق پټ او پاهغې منه پیسې اخلی دا په کنی دا په کنیشته والله یو کلې مهم الله یوملقیامه خبری به وله دو سره پر دقامت خوآې رااضی خبرې به وکي خلخت سووفیاله تو کللیمون صورتې ممنون کې بره شي که نه الله به ورته ل شي د ماخواانو خبرې خوشي که نه هلته خبرې کوي او دلته نه شي ده نه کوي نه کوي مطلب دا دای ولا یکلمهم الله یوم القیامت خبر د رحمت او د ترس شفقت الله ما دو سر خبر کی لیکن د زور نه حکم زکه خبر راغل نه زور نه مرادته قال لخصوا فی اولاد تكلمون اقم زکه خبر نه کی ولا یکلمهم الله خبر ونه ک الله تعالی دو سر یوم القیامت پره قیامت څه مطلب د شفقت د رحمت او د ترس خبر ونه کی واللا یز کې هم نه به پا کوې دولاره مفین لې وله یز کې والله یو توهرو هم من د لاعمل الخې نه به پا کو دو ل د پلیتو عملونهلی عملونهونه پا ولا یز کې نه به پا کوې مسلمان دوناونه د جاننم تهلا نو پاک په شي که نه د دلارړشي جاننم ته نو پاک دا لا نه ولا یز نوب پاکي الله دل راک نوب پاکي اعمال د دو يا ولا يزكيهم نوب کي الله د دو مثي او ولا يزكيهم نو پاکي د دو خيرونه چې کفر دي کنا اته ګناوونه نا ما يو تفشير کي غالبا وليدو يو تفشير لیکن دا والله علم چې کومي مكتبه کې کومي مدرسه کې کومي کتابخانه کې خپل ما به ډېر لټاو ما به به نو مونږ لیکن خبره تر را ته یاد ده د قولا يزكيهم بند خبرم لیکن دا ده چې اوس ته ایر ده کوم تفسیر ده نو اگر داسه معنا کړو لیکن دا تاسو ویم لیکن بار کول ذکر نه ده چې ا ته تفسير مال ایر ده ماهې دا لیک والله یوذ کې هم نه به پا کې الله دوګناو نه چې مستخدم شي د جننت دایک لیکن اوس افسوس دا د چېغ تفسییر دله شوي د لکه نور ما او کې دا معې کردی وله یوذ کې هم وله یطاهره هم من جننوې ولا یو من کفرې واللا یتهیر من نام مالل دا خو ډیررو ک لکهه لیکن دا یو ماه چې مخمال له ش لکه چې کوم ځ کې مقطتلله کوم تفسیری دی والله یوز کې نه به پا کوې دولارهله هم عذااب ونا دی مدو لپاره عذااب در ناک دی د بر مطلب دا شو خبرې د شخصت ته رحمت بنی پاکی به همې د گناونوونه چې د پاکې دناونو د ګند به ټولومه داولې دال چله شخصت ته دم خبرې سر هم نه کوي پاکې هم نه د ګناونو نه ولا يزكيهم پاکي دونا يرددوا اعمال ددوا عقيده او نه لري کوي نه نه پاکي دا ولي زكايشتره او زلاله ته بل هدا قيمتي شيونه دکنه یو ډیر قيمتي شي شي دنیا کې قيمتي شي چونه هدایت ته او اخرت کې قيمتي شي چونه مغفرت ته دنیا کی بچ شی زلالت تے آخرت کی بچ شی عذاب تے مصوی دنیا کی قیمتی شی چننن حدایت تے آخرت کی قیمتی شی مغفرت تے مصوی دنیا کی قیمتی شی ہدایت تے آخرت کی قیمتی شی مغفرت تے خواہ اس دادی زد واور رای دنیا کی بچ شی زلالت تے آخرت کې بدشه عذاب دے چر او ز دې معنا وره او نه کذي نو اشترو زلالت دا کساند چې خوخه کې دنیا کې زلالت چې بدشه بل هداب او مقابله د هدايت کې چې خش هو وربه کې الله تعالی دوه عذاب په آخرت کې چې بدشه دے بل مغفرته په عوض د مغفرت کې چا خش دے فما اسورهم على النار فما اسورهم فاشرین د دې جمله ډېر مختلفه معنی کوي یو معنی دا کوي فما اصبره ما لا عامل دو سبر نه کړل ودا عمل منې یو د دې چې دا عمل دو ورتا فما اصبره ما لنار على عمل سشي صبر نه دو په دا عمل منې چې دو بوزي ورتا څلکی بوزي ورتا یا دوور کې دن ندی دی دی دی شیشه جوړتمن کړل دوور باندې شیشه زګرا ورکړل چې جوړتمن کړل چې دو تا کارونه کوي دا اور کې بل مطلب ذکر کړي مفسرین فما اصبرهما نار فما ابقوهما على اعمال النار شیشه دو کړه کړل په هغه اعمال دوور باندې هغه کارونه کوي هغه سبب دوور دی پایمن دې وکړتي یاځینی مفاسرین نو د فمان نافیه دې نو فماس پره مال نار دوک ما صبر نشکول په دغه ور منی ثوان علی نا جزر نام صبر نه مالا نام دو دوه صبر نشکول په مور باندې لیکن وتيبه تن هم نشي هم ما هم بخارجین منها دوه صبر پایمن نشکول کنه نو ټول مطلبونه ټیک دي شیش کلکلل دوه پاغه عمل منی هغه سبب دی ور دې يا سيتيك لكن دوپ اگا کار منی چا گوجي ورتا ها بوجي ورتا کنا ذلك بن الله نزل الكتاب بالحق وان الذين في الكتاب لفي شقاق بين دا پدي وجا دمشبتون پدي وجا رل چ دو حق پري خود نزل بن الله نزل الكتاب ذلك تورات قران دا, دا بالحق لپار دخار اقول حق انصاف و الَّذِينَ ل فِي الْكِتَابِ کتاب یا ک کسان چې اختلاې ک دپ کتاب کږتاب ل مه توات کوآ لفی شقا باید دو په بعد بخته لري کې دی باید مخته ل نه نو تاته درې کسانو خ یو تاتهغلط پیرو هغه مخکنی یاد کې وله ل نظلهمودي کې اوبل داسې منیت تخلی مندو دله دین تا, تا شیطان خود انما یامرکم بسوء الفحشاء ولا تتبی خطواۃ الشيطان ادرن تا تا باطل پرست مولا خود کتمان به حق ولئن لذین یتمنون منظر الله من الكتاب دو تا تا اعمال خودل خخرا کوا کلوا من کل ات... ما فیه حلالا طیبا کلون من طیبات ما رزقناکم او بل حرام نزان بج که انما حرم آلیکم المیتتو عدم و لحم الخنزیر و ما لبیه لغیر اللہ مالبتو بھید آیت منی که نا اللہ سمیت وفبک